Laci vissza kéne állítani arra, hogy amikor én megszúlak, akkor nem megy automatikusan le a zene, ez nem így lenne. A Ha mit kell csinálni. Ez ilyen kvázi voiceover. Egy. Egy. Nem ez ugyanaz. Ez sem ugyanaz. Na találjuk meg jó, mert szeretném a régi állapotban visszagöpni. Nem tudod? Mikrofonpróba 1 2 1 2 3. Mondtam a honpolának, hogy születésnapi MDK-ként elviszem az egyik kedvenc együttesére. Kicsit csodálkozott, amikor kiderült, hogy ez a messzívetek vetek. Ő nem tudta korábban, hogy neki a kedvenc együttese a Messi vetek. És önöknek még 4 perc, 20 másodpercet kell várniuk, mire el kell, hogy önöknek mondjam, vagy önöknek és másoknak beleértve először a honpolának, hogy végülis a Messi veteket én kivel tévesztettem össze. Bármelyik pogány fönt van és hallengem, engem, akkor ha megmondják, hogy a gépen mit kell beállítani ahhoz, hogy a voiceover megszűnjön, akkor ezt megköszönném, de ha bárki más megmondja nekem, így láthatlan hogy a voiceover-t hogyan lehet kiktatni ezzel a gépen, azt megköszönöm 0614890999, valamit 0636771161. Végül is az nagyon jó, ha az ember úgy szerez a másiknak meglepetést, hogy azt ő se tudja, hogy meglepetésként kapja, mert hogy az ő bakancslistáján vagy magas sarkú listáján az sohasem sem szerepelt. Így némileg el is vagyok bizonytalanodva a szombati koncertet, illetve különös tekintettel arra, hogy baráti meghívásnak kéne eleget tennünk, miközben másoknak kéne eleget tenniük, mert hozzá vannak meghívva. Viszont gyorsan kéne döntenem. Ez mostanság nem megy könnyen nekem. Ma a 2018. június 18-án, hétfőn, mindjárt 5 perccel 4 után tapasztalhatják, hogy eléggé jelentős problémák foglalkoztatnak, különös arra, hogy ha más komolynak vehető adókat kapcsolnak be. Szénási Sándortól kezdően nem tudom milyen adókig... Beleért vagy a 99.5 milyen hihetetlen szárnyalást tett lehető egy országos kereskedelmi rádiónak, amely talán pénteken szólalt meg először, de én nagyjából mindebből ki vagyok maradva. Fogalmam sincs, hogy mi az, amit a mai napról tudni kell, vagy érdemes. 06148 egy egy 71161, nézzük a telefonokat. Ma 2018. június 18-a van, és már 6 percel múlik mindjárt, 4.8. Odakint Oda, nyár van, ha időnként sipol, az azért van, mert hangos a mert speciál ez a messzi tetszik nekem. Ezzel együtt azt ígértem volna meg a honpolának, ami 90 másodperc szóval megszólal, és ami nem azonos a messzívetekkel. Még kívánok fielául örülök, hogy, hogy megint itt van a rádióban, és kristának szeretnék boldog és napot kívánni. Nagyon szépen köszönöm a nevében is, igazságos az csak vasárnap lesz, ha minden igaz az 24. között a milyen nap. Volt bennem egy kísértés, hogy elmeséljem önöknek, hogy engem milyen problémák foglalkoztatnak, de egyre nagyobb esélyet látom annak, hogy azt holnap fogom elmesélni a pszichiáteremnek, de azért, ha nagyon ragaszkodnak hozzá, párbeszédek keretében képes vagyok ebből valamit elárulni. Minden esetre egy kicsit olyan vagyok, mint aki felébredés magas se tudja, hogy hol van. Néha assa, hogy kicsoda. Sok mindent gondoltam erről a nyárról, de az, ami eddig bekövetkezett, azt nem. Hát kérdés Krista, te tudod a történetét, azt most nem mesélni el arra, nem lennék olyan nagyon büszke, mint annyi minden másra. Amikor én a Messi vetekre megvettem azt a bizonyos két jegyet, én azt hittem, hogy erre az együttesre vettem meg. Ez itt most nem egy hagyományos helyfejencsi, ez most a szó átvitt értelmében vagy a szószoros értelmében egy ügyelet. Aki eljön, és elmondja, hogy miért jött el az ügyeletre, azt türelmesen meghallgatom beleértve, hogy néha az, az érzésem, hogy nekem is ügyeletre kéne mennem. De kezelem. 061489 099 és 063676 egy úgy tapasztal vagy a honpala már reagált. Ingen. Reagált. Ha azt kérdeznék, hogy kivel beszélgetnék így most reggel, akkor találom rá, mert hogy ez így random van, tehát nincs ebben szándékosság. valószínűleg azzal a fiatal emberrel beszélgetnék, aki eltávozást kapott a az őt fogvatartó intézménytől, hogy ez fegyház volt börtön, nem tudom, a történetnek az a lényege, hogy kapott egy eltávozási lehetőséget, ezek szerint olyan bűncselekményt követett el, ahhoz ez lehetséges volt, és a holdokló édesapját kellett volna meglátogatnia, aki tudtommal a történet felszínes ismeretében meg is látogatott, majd onnan nem visszatért az őt fogvatartó intézménybe, hanem felkereste... A barátnőjét, az élettársát, korábbi élettársát, ez egy 19 éves lány, a fiatalember talán 26. <Sessz> És talán arról volt szó, hogy együtt felkeresik a lány édesapját, beültek egy autóba, ami talán az elkövető autója volt, majd egy közeli erdőben megállt az illető. Ahol végül is különböző, ami is a 14 éven aluliaknak nem való, és fölött is igen korlátozott mértékben a lány vagy a saját, de itt emlékezetem szerint a lány cipő fűzőjével megfojtotta. És ha most itt lenne ez az ember, nem velem szemben, akár úgy is lehetne, de attól eltekintenék, akkor megkérdezném tőle, hogy Miért tett ezt? Nem. Most jön. Voi szóvel kiiktatva. Köszönöm szépen. Ugye a mai műsor mennyi ideig tart, hát könnyen lehetséges, hogy fél nyolckor abban lehet hagyni, hiszen maga az ügyelet, szóval azért abban gondoljanak bele, hogy az ember elmegy az ügyeletre, az így adta világán senki nem veszi igénybe a szolgáltatását, bár a szolgáltatás igénybevételez természetesen possziban is működhet, tehát úgy, hogy valaki um, hallgatja, de... Ez az ügyelet, ez némi aktivitás is feltételez. Tehát még az is belefér, hogy valaki telefonál, és azt mondja, hogy hallgatja, és ha azt kérdezem, hogy mit hallgat, akkor azt mondja, hogy amit akarok. De az, hogy itt most belebeszéljek az üres folyosóba, ahol egyébként embereket feltételeznék, akiknek van valamilyen, nem is feltétlen gondjuk. Tehát az ügyelet az ugye egy gondot feltételez, de ez nem egy ilyen ügyelet, ez egy nem egy... A szó átvit értelmében, tehát nem olyan ügyelet, mint amilyenre önök egyébként el szoktak menni. Jó reggelt! Jó reggelt! Nyílt, jó reggelt! Jó reggelt! Hallgatom, és tudtam, hogy 18-diken ügyelet lett. Azt, azt akartam tőled kérdezni, köszönöm a szemontartást, hogy e, vele soha se fordul elő, hogy kiesel valahogy abból mit szoktak mondani? Napi micsodát? nem verkli, hanem napi... Mókus Mókuskerék? kerékből, és egyszerre csak azt veszed észre, hogy ott vagy egy útelágazásnál, de nem is útelágazásnál vagy, hanem egy körforgalomban vagy, amiből van 43 leágazás. Én nemrégen voltam a Santanderben és ott életemben először, lehet, hogy korábban is volt, de nem emlékszem rá, egy angol nyelvű gps sel társalogtam. A Honpola szabadon nálam az összes GPS-t Natasának hívják. Valamiért a Honpola elnevezte Natasának. Valószínűleg a női hang alapján még Albániában, és azóta mind minden, minden GPS natasa. Uh, és először még backup nem is értettem, hogy miért vettem egy ilyet, hiszen elvileg a telefonomon is rajta van ugyanez, de aztán úgy döntöttem, hogy mégiscsak jó, nem volt könnyű bekötni, mert volt neki egy ilyen külön ilyen izéje, uh, mint a számítógépekben, de végül is a szivaröngyújtóval működött, mert a másikkal úgy működött, hogyha bekapcsoltam, akkor egyszerűen abbahagyta a működést. Tehát nem járó motorral működött, járó motorral pedig nem. Na, hogy visszatérjek arra, amit kérdezni akartam, hogy ugye ott azt mondta, hogy első, második, harmadik, negyedik időnként volt, hogy ötödik leágazásnál azt mondta, hogy forduljon le. Beletettem abba a Seattle-ba, ez egy termékmegjelenítés volt, négy nap alatt, vagy öt nap alatt több mint 1300-1400 km, és ez jövő héten elő fog fordulni, csak más irányba megyek, elvívén kedvesemet. Azt kérdezem tőled, hogy Neked nincs soha olyan. Tehát te magadnak azt nem engeded meg, vagy képtelen vagy arra, hogy bemész egy körforgalomba, hozzátérvegy vagy azt is tudnod, kéne Pataki Laci, hosszan tudna arról mesélni, hogy az ember bemegy egy körforgalomba és több kört megtesz, mire rájön arra, hogy hol akar kimenni. Ezt a pataki Laciék annak idején, a, a B. Most elfelejtettem a nevét. B. hogy hívták a második keleti polgármestert. Bentebégyörgy. Így van. Ü ők ezt izéből ők ezt, ők csinálták szándékosan, velem viszont a teljes határozatlanságomból fokadva fordul el, hogy előfordul, egy körforgalomban háromszor-négyszer körbe megyek, mire rájövök arra, hogy hol kell kimenni. Ezzel natasát teljesen megbolondítom, de időnként nincs is Natas, és annélkül is megteszem. Na, egy mint két hogy veled előfordul-e ilyen, vagy erre úgy nézel, mint borjú az új kapura, fogalmad nincs, hogy miről beszélek, mert ez számodra egy teljesen lehetetlen helyzet. Ilyen veled még soha az életben nem fordult elő, és hogyha valaki egy ilyesmit mesél el neked, akkor azt mondod, hogy ez nagyon érdekes, de fogalmas sincs, hogy miről van szó. Ketté. először a közlekedésül hasonlatra reagálni, én a diadalik körül mentem talán három kört, de azért, mert az nyolc sávos is nincs közötte választó vonal, és a franciák rohattul nem akartak engembe engedni, még egy. Óvatos duhaj vagyok, inkább négy kört mentem mire a Belsából a kis emberbe Ennyit a közlekedés rész. Tehát az ilyen nem már volt. E, azt, hogy valahol kikerülnek és ne tudnék visszakerülni, kerülni még nem emlékszem. De nem Ez nem jelenti azt, hogy ne fordulhatna majd később belővelem. De e, olyannyira nem, hogy ugye a gyerekeink most egységéznek én most, hogy visszacsöppentem a magyar érettségébe, a történelembe, és ha egyik pillanatban másik a bennem fel a 39 évvel ezelőtti fonalat. Tehát olyan, nem hogy... tudom amit mondok. Teljesen. Nem azért hallgattam, mert nem értettem, hanem so, azért okay. hallgattam, mert kerestem a kérdést. Tehát olyan, hogy a fonalat elveszted. Ugye ez egy meg, megint egy nagyon szép kifejezés. Tudnád ezt angolul mondani, hogy elveszteni a fonalat? No idea. Szóval, hogy olyan veled nem... El, szerintem, úgy mond, szerintem úgy mondják, hogy elveszted a nyomot. Hogy úgy törték. Veled ilyen előfordul, vagy Még eddig nem fordult elő, de nebös széneből. És hogyha egyébként valaki ilyesmiről számol be neked, akkor nagyjából úgy nézel rá, mint hogy korábban a négereknek, akiket most már afroamerikaiaknak nevezünk a hóról beszéltek? Nem, nem, bele tudom élni magam. Tehát voltak de hogyan tudod beleélni magadat olyanban, amiben még nem volt soha se részed? Tehát egyrészt az ember lát filmeket, és a filmekből is vannak olyan emberek, akik tanácstalanok, vagy szétesnek, vagy, vagy filozofálnak valamin, ami nekem nem természetes, de ezt még el de amikor reggel felébredsz, akkor mindig, ami azt jelenti, hogy 365 napból 365 napban egyből ott van a fejedben a schedule, a menetrend? Igen. Most is felébredtem, és tudtam, hogy ma lesz Én ezt értem, de az egész még, napra még vonatkozóan. Tehát olyan nincs vagy egyszerre csak azt mondják, hogy főnek elrévedeztél, és azt mondod, hogy tényleg fogalmam sincs, hol vagyok. Nem, ugyanis. Így aztán azt sem kérdezhetem meg, hogy ezt tőled neked hiányzik-e, hiszen hogyan lehetne beszélni valamelyik a hiányérzetéről, amivel kapcsolatban még sohasem volt konkrét élményed? Én van, hogy lemegyek alfában. Most az révedezés vagy nem, azt nem tudom. Tehát van olyan dolog, hogy elfáradok, és akkor tudatosan elkezdem magamat pihentetni. Ez révedezés? A magad módján, igen. Akkor van ilyen mert. Jártál Szentander környéken? Nem. Jártál Vilniuszban? Süha, uh, ott se jártam, csak most azon töröm a fejem, hogy ott Berlusztiában van, vagy pedig Litvániában? Az Litvánia fővárosa. Litvánia. Akkor értem egy nagyot majdnem a földrajzi az érettségén. De nekem, a, a, a, a, lány, a lányom számára, és amikor hazajött Angliából, akkor minden folyó temze volt. A Duna is temze volt, és ha bár én egy nagyon nagy magyar vagyok, elnéztem neki. Tehát nem gondoltam, hogy emiatt kiátkoznám a családból, bár most éppen ilyen megint beszédszünet van közöttünk, de ez csak akkor észletezném, a muszáj. A fiatalok lelkét én is nehezen értem meg. Ezt már mondtam múlva is neked. A te, a te hány ember ért? Kettő, nem, három értett, kettőben belőle még ér, hál' Istennek. Az anyám értett hozzá, ő ugye meghalt öt éve, az apámmal nagyon sokszor voltam pasitban, mert eléggé azonosak voltunk, mint, és mint a mágnes katszottuk egymást, de nem értettük meg egymás lelkét. A feleségem és a barátom lakatos Péter értik a lelkemet. Nem mindig szeretik, de tökéletesen értik. Értik matematikailag, vagy értik magyar nyelvirodalom? Is. Melyik inkább? Egyszerűen matematikailag. Neked melyikre van inkább szükséged? Vagy rossz kérdés? Nem, nem rossz a kérdés, legtöbb nem tudok válaszolni rá. <gül> uh, egy matematikailag van valami szükségemre, én nagyon racionális valaki vagyok. Is. Hát az én lelkem az egyetlen egy emberért. Hát illetek van még egy ember, de azért fizetek. Köszönöm szépen, hogy hívtál. A beszélgetés nem ott ért véget, ahol véget ért. De az én életem egyik képtelensége az, hogy tényleg többet beszélgetek műsorban, mint műsoron kívül. Most aztán végképpen, hogy külföldet járom. Red Roses them Hát Nikévre úgy viszem el, hogy um, arról tudtam, hogy szeretné. And Talán két vagy három hete mondtam, hogy szívesen segítettem volna a promóternek, mert úgy tűnt, hogy a Négykép koncerten nem megy el az összes egy, ami meglepő, de mégse biztos. Nem tudtam fölvenni velük a kapcsolatot a maga módján, és most így teszem meg. A messzi vetekről még nincs döntés, de ez záros határidőn belül meg kell hozni. Két koncerten is voltam az elmúlt héten, az egyik az Vilniusban esett meg velem, a másik pedig Varsóban. Mondta a honpola, hogy Budapesten is időnként elvihetném komoly zenei koncertre. Hát tapasztalhatták, hogy ez az ügyelet hogy működik, hogyha van még bárki a folyosón, a képzeltbeli folyosón, és van neki egy hármas száma, akkor 061 489 valamint 0630 Lehet bátran kopogni, itt lehet. What meg te. Te I love you I hear babies cry I watch them grow Te mit gondolsz? Te mit ezt majd döntsük el együtt. Jó. A másik, hogy... Hát gondolom a, foci, foci, a sok szemtalan témát adna nap, mint nap. Ez mondom, azért nagyon mert... érdekes, amit mondasz, mert én ugye külföldön voltam, az én fejemben nem nagyon voltak benne a dátumok. Talán az se, hogy mikor kezdődik. És az én kedvesem... Itt most nem mindenkinek elfelejtem a nevét, hogy hívják ezt a izéfiút, fiút, ezt a Bajalex, ba tehát az én kedvesem, az nem olyan kedvesem, tehát ezt most ugye elénekelhetném Bajalex után szabadon, milyen érdekes nem, hogy az ember el tudja énekelni, a neve az kimegy a fejéből, na a dolog a lényege az hogy... De bocsánat, ez jobb is nem, egy dalszázőnél nem az a a lényeg. lehetséges, nem tudom de könnyen lehetséges hogy hogy most csak az jutott eszembe, hogy mindenről magam jutott eszembe, ez nem szép dolog, hogy azt sem tudom, hogy hívjál, de ő csinálja a kelyfejancsit, vagy veled kapcsolatban a te tevékenységet. Hogy uh, tenap... Háttérbe hallgattam a Mexikó, Németországot, ami lehet, nagyon jó volt, de mással voltam elfoglalva. És a Honbola végzett a munkahelyén, mert hogy ott ugye a szerkesztőségben vasárnap is van munka, és felvetődött az, hogy én értem megyek, aztán felvetődött az, hogy ő egészen följön, ahol él, akkor, mert én megnézem a második félidőt, és rá kellett jönnöm arra, hogy miközben én korábban is megcséket teljesen véletlenül néztem. Ő, aki annyi mindent megtesz, értem. Tehát, hogy én hogy tehetem azt meg, hogy arra való hivatkozással, hogy azt a második félidőt, aminek az első félidejét is megnézhettem volna, de egyéb okok miatt azt csak háttérként néztem. Én nem megyek el érte, hogy aztán ott hagytam valamikor a 20. percben a második félidőt, és elmentem a honpoláját, is azt gondolom, hogy jól döntöttem lesz, hogy ezt a 20 percet se kellett volna megnéznem. Ez csak azért arra fölmondtam, hogy teljes mértékben végig foglak hallgatni téged, de hogy mindennek a megközelítése, és többé-kevésbé ezt is vártam a nyártól, csak egy kicsit már túl teljesítette magát, tehát mindenről, mindent való más volt. Tehát ez olyan dolog, mintha te megfognál valamit a nyelénél, én meg valami egész más helyen fognám meg, ami egyébként könnyen lehetséges, hogy, hogy alkalmatlánná és teszi a dolg használatát, és ez csak azt mondanád, hogy fiala, és sose gondoltam volna, hogy valaki ezt a tárgyat ott fogja megfogni, ahol te. Ha érted, amit mondok. Igen. De én pont azt akartam volna, mondani, hogy a foci, a, a foci az most automatikusan adja magát. És én mégis azt gondolom, bár nem tudom, hogy ez mennyire nyári téma. Mennyire nyári téma Ügyelet amikor bármi. Amikor meghallottam azt, hogy, hogy, hogy pártunk és kormányunk alkotmányban szeretné betiltani a hajléktalan e, ságot, mint olyat, akkor eszembe jutott, hogy mit szólna ez, szia az ajánlás, aki régen hajléktalan napra külön is ott Gergőnek hogy mehetett el úgy a józan esze, hogy a egyébként nálad mindig nagyon-nagyon jókat beszélgetett és értelmeset, akkor ez kiáll a plénummel, és ezt így elmondja. Tényleg megfordult velem már a világ ahhoz képest, amilyen nem is olyan régen, hiszen azért olyan nagyon régen, tehát nem mondhatni, hogy évszázadokkal ezelőtt ültem itt. Ha őszinten lehetek hozzád, és most nem egy hosszú választ adok neked, bár tudnám nagyon hosszan is mondani, én ezt az egészet nem értem. De még egyszer, ha, nagy, ha az előbb nem mondtam olyan nagyon rosszat. Tehát ez számomra olyan, mint azt, amiről te beszélsz, azt is egy olyan részénél fognák meg, amilyen részénél meg lehet fogni, de te azt mondanád, hogy meg és én sosem gondoltam volna, még egyszer elnézést kérlek, csak, a, csak egész egyszeren a hétköznapiságát szeretném ezzel ez nem csúnyán akarok beszélni, b meg, bocsánat, többet nem fogom mondani. Hogyan tudsz te úgy viszonyulni valamihez, hogy, hogy az betiltott? Tehát mint hogyha valaki lázas lenne, és azt mondanák, hogy lázas az olyan nincs, akkor az, az tűnjön el a világból, mint aki egyébként, ott még attól lehet is félni, hogy valaki elkapja. Nem tudom, Géza. Tehát nagyon röviden azt tudom neked mondani, hogy ezt ez, ez, ez nem értem. De azon két, két része is lehetett mondani. Az egyik az, hogy nem érti az ember, mert hogy nem lehet betiltani a lázat. A másik az, hogy hogy lehet valaki, aki egyébként hallhatóan egy értelmes ember, ezt így ki tudja mondani a száján, úgy, mint hinné is. Lesz, is kérem, Igen, de korábbi más dolgokhoz hasonlítva azt tudom neked mondani, hogy valószínűleg ez az osztály hangulatának a leképeződése, az az osztály azt mondja, hogy a hangügylétalanságot megszüntetni nem tudják, de a kirakatból el akarják tüntetni, és az eltüntetésének a módja ez lesz. Légy szíves gulyás, légy szíves XY már nem emlékszem, hogy ki jött ebben először elő. Ezt vezesd elő a népnek, ahogy a többi dolog bajkai, ezt... bajkai ügyvéd úr, jött ezzel -tud Tudomásul fogják venni. Nem tudom. Hát, nem, nem tudom, szóval az, az, az téleg, téleg így, így a tényleg így, én meg tényleg a döbbenet. És nem, a, nem álságosan, mert hogy egyébként nem, én nem szoktam a hajléktalanoknak nagyon pénzt adni, és én a, a magad elv, hogy, hogy tényleg a betegséget megpróbáljuk betiltani, ha nem tudunk könnyű Figyelj, ez a rendrakásnak egy olyan módja, amely úgy rak rendet, ahogy a Hír volt egyszer egy műsornak, már nem tudom minek volt a, a bevezető filmje, hogy felemeltek egy gyepszűnyeget, és ad egy Nem volt képileg jól megcsinálva, de az ötlet ragyogó volt, és oda besöprik. Hát egyre, több olyan, egyre több ilyen dolog van. Tehát külföldet járva és pont erről beszélgettem a honpolával csak pár szó erejéig, és azt mondta, hogy hát attól a mi életünk, tehát hogy ugye ezek a dolgok ugyanúgy felmerülnek köztünk, mint hogy te felebe legheted. És azt mondja, hogy attól még lehet boldogan élni, ami nem azt jelenti, hogy ő ezt ne tartaná fontosnak, hiszen ő egy nálam sokkal szociálisabb, érzékenyebb, vagy legalábbis azt hiszem, hogy érzékenyebb valaki, vagy legalábbis ezt kifejezésre is tudja jutatni, pedig időnként álszemérmesen nem. Én nem tudom, tehát, tehát én, én külföldön valahogy ezt nem érzékelem, miközben nem vagyok tisztában ilyen mértékben az utani napi történésekkel. Lesz, mert nem látja, hogy ez azt lát, amit lát, hogy ott mi van az emberek fejében ilyenkor. Valaki telefona összehozom veled. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok, Horváth Péter! A Gézának üzenem, nem a hajléktalanság okot írták, hanem a hajléktalanok életvíteni tartózkodását közterületeken. Most én erről nagyon sokat tudnék mesélni, mert nekünk a Deák-téri aluljáróban van üzletünk, és azért ami ott van hajlalonta, meg napközben, azért az elég drámaitól, hogy a közterület felügyelőket úgy elküldik az anyjukba, hogy nem igaz, és az a randalírozás, az az, az italozás, az a cigarettázás, Turistáknak az aklatása, ezeknek biztos ismer az újfajta jegyautomatákat, amiket mindenhol felraktak, ott mindenféle műanyag darabokkal kiszedegetik a pénzeket, odaállnak a turisták mellé. De Péter, kis az... türelem, türelem. Péter, Amiről Géza beszélt, az nem Hm, de őket, de ez mondta, hogy a hajléktalanságot akarják beszélteni, nem erő, nem szó nincs a sőt, csomó milliót akarnak arra áldozni, hogy új hajléktalanszállokat építsenek föl. Igen, csak Péter, amiről te beszélsz, az ettől nem fog megszűnni. De hogy ne, ha hogy ne meg. Hát, hát, attól, mert jól, este jól, bemennek jól. aludni, attól még a BKV jegyautomatáit ugyanúgy birizgálhatják napközben, mint ahogy este birizgálják. Hát ez, ez elég baj, de most ha aludni se lehet majd, ott nem lesz róla, úgyhogy a el fogják őket vinni a megfelelő hajléktalan számokkal. De figyelj, ez megint egy olyan kérdés, hogy tudod, 30 ezer hajléktalan van az országban állítólag. Hát, nem tudom honnan veszik ezt a, a területet, hogy de tudja, hogy hány ember az, aki, aki deriáns, ezek körülbelül köböl 300. Most azt a háromszáz ember kéne valahogy rendre nevelni, vagy, vagy, vagy megfegyelmezni, és akkor semmi probléma nem lenne. Háromszáz emberről van szó. Én nagyjából tudom, mert ott van minden reggel. Én ezt kell, értem, de ugyanezt csinálni. az a is tudod vonatkoztatni, hogy az apácaiban azt mondja az igazgató, hogy ide jár ezer gyerek, de húsz darab, de viás azokkal valamit kéne csinálni, és kérte azt gondolt, hogy te vagy az egyik mit akarnak fele csinálni. Hát akkor azt a úgy gyereket ki kell csapni az apácaiból. Oké, rendben van, kicsapják a hajléktalot. És mit, akkor mit csináljon a hajléktalan a kicsapják? akkor az menjen a hajléktalan szállóra. De attól a hajléktalansága nem szűnik meg, a te devianciád best, nem, nem attól fog, nem. fog megszűnni a kiraknak az a meg, az le, de meg, Az, az, az apácainak az, az, az inkompetenciáját mutatja a között az, hogyha kirakják azt, akiről egyébként azt mondja, hogy nehezen tud velem mit kezdeni. Elvileg ugye csak az hofit kéne követni, hogy nem szagolni, tanítani. Hát, az apátsaiból 12 évig jártam, és azért voltak, hogy gyerekeződiket kirúztak az apátsaiból, akkor érják, meg hogy a számában is van. De, de, de, de, de. Ha kikézzük az apátsaiból a, a devuensokat, akkor csak annyi történik, hogy nem az apátsaiból lesznek. Hát pont erről van szó. Hát, az okot nem szintetjük meg. Egyébként senki nem, nem mondta hogy a múlt héten a nyilatkozatokból sok hajléktalan szállót kell építeni. Pont azt mondták, de. hogy van annyi hajléktalan szálló, hogy elszérnek benne. Azért a tények azok makas dolgok. És egy, egyébként meg igaz, igaz, rossz volt a megfogalmazás, mert tényleg nem a hajléktalanságot akarják megkérdezni. A hajléktalanság láttatás. Én értettem, nem fejezted ki magad pontosan, de én értettem, amit mondasz, hiszen Igen, a Péter nem is értette. csak azért mondom, mert a KKN sokon keresik, mert pontosan tudjuk, hogy ő van szóval Péter, figyelj, ha kérdezzek tőled valamit, abszolút baromságot. Igen. De annyi minden előfordult, az még nem hajléktalan vagy. Igen. Ott fekszel a saját üzleted előtt. Azt valaki Igen. más vezeti, mondjuk a Géza. Igen. És te azt mondod, hogy neked jogod van itt lenni. Igen. Én azt mondom neked, hogy neked nincs itt jogod lenni. De nem érzed azt, hogy azt mondod, hogy de fia Laura, ne haragudjon, nekem miért nincs itt jogom lenni? Hát, hagyom, abszolút nincs joga ott lenni, mert én több százer forintos bérleti diakat fizetek. De már ne hajléktalan vagy, Péter, hajléktalan vagy. Életem, mint hajléktalan? Bele tudod érteni? Tehát, hogy mondjam, a hajléktalan, hajléktalának, hajléktalának nincs joga ahhoz, figyelj, az én egészen elvetemült fantáziámban néha benne van az ilyen spírógyörgyi Györgyi vízió, hogy valaki egyszer csak fogja magát és bemegy egy lakásba, mondván, hogy itt most éppen nincsen senki, és lefekszik és alszik. De most, nem, de most nem a képtelenséget mondom, de azt mondja az illető, hogy amíg mások szabadságjogait nem korlátozza. Tehát, hogy, a, ugye a, a, a szabadság az ott kezdődik, ahol más szabadságát nem korlátozza. Hol korlátozza az a az a hajléktalan te életedet, aki egyébként nem firkál automatába, ott fekszik valahol, mert mégis csak szíven... Miben? a Miben? Ha hát abba korlátozza, hogy egy bevő nem jön oda például egy üzletemhez, mert mellettem másfél méter egy, egy hajléktalan. Jöj, de nincs is mindenhol életen. üzleted vannak, akkor olyan hajléktalak, akik kapuajban fekszenek. Kapuajban szüntelenül ne feküdjenek, mert az ott lakókat zavarja. Ez nem így van. Mondom, neked 300 emberről van szó az országban. Okay, az erdőben lakik, az maradhat? Azt az, az, az, az semmit sem zavar az erdőben lakó szerintem, de az erdőben lakott, se fogják meghajzni, mert azt mondják, hogy zavarja az erdőt. Tényleg mi nem lehetett szabályozni, hogy menjenek be hajléktalan szállokra, és ott lakjanak. Azért az a, az a megoldás, amit itt többen felvetettek, hogy nem tudom hány tízezer lakás van az országban. Péter, hogyha az valaki az, az, a, azt a szabályt fogja meghozni, hogy aki lázas, az maradjon otthon, mert egyébként veszélyezteti a, a többieknek az egészségét azzal, hogyha lázasan elmegy, azzal mit fogsz kezdeni? Hát ilyen nem lehet. Én ezt igen, értem, de képtelenség a, ke a kettő az nagyon távol van egymástól? Távol. Szerintem nagyon távol, szerintem nagyon távol. Géza. Én ezt nem nincs hozzásúzni való. én azt gondolom, hogy a, hogy, hogy a Péter gondolkodása, amit ugye hát tudunk, hogy milyen, és ezt most nem negatív értemben mondom, mert hát ugye ő is ő, telefonálok, azt gondolom, hogy ez egyfajta gondolkodás, ezt teszi magáével az a döntéshozó, aki, aki ennek alapotat. Igen, igen, csak én tapasztalatból beszélek. Gyerek. Hát én mindenki tapasztalatból beszél, hogy én, én, én, én, én, én ott vagyok, minden reggel, hajnalban. Mindenki tapasztalatból beszél, én, sem, én, is, én is, hogyha fölszállok, ne találtam egy buszra, és oda fölszállt, hajléktalan, én is menekülök, igazad van. Na, de ettől Mikor? még a, az okot kéne megszüntetni, és nem azt mondani, hogy nincsenek, vagy hogy nem Mondok szállhat föl. De azokhoz nem lehet megszüntetni a hajléktalan szerintem szóval az egész világon mindenhol van, De hajléktalanok vannak. Csak szabályozni kell azt, hogy mondjuk ilyen közterületeken, mint például a belvárosi aluljárók, ott ne legyenek. És az életi tetszerűt tartózkodás, én látom, hogy mivel a közterületesek jönnek, szólnak nekik, hogy a takaródat vedd föl délelőtt 11-kor, Fölbítja a, a deáktérre, és ötlet a hozzá, és már nem életvihetször éjtel. De hogyha hogy mondta, az okot nem a lehet megszüntetni, akkor valamit ki kell találni, az nem megoszállni. Jó, mondjuk azt, hogy menjenek be halléktalan szávra. De ugye János is kérdezte, és minden kicsimálja napközben, mert napközben nincsenek benne, és egyébként az erdőbe sem lehetnek, mert egyébként ott csak az őzikéket zavarnák, vagy a nyakörv nélküli medvét, de ott sem lehetnek. Akkor is az okot kéne megszüntetni. Egyébként, egyébként betiltani valamit, az be lehet. Csak annak nincsen értelme. Azt az, az okot, hogy hajléktalan legyen, azt nem fogják meg, tudni megfűteni sohasem a világon. De azt, hogy ilyen területeken nem ne, legyen, ne lenjenek meg napközben. Ez a war Magyarul az azt mondod, Péter, szépen, hogyha szépen, hogy szépen. Te ugyanúgy, mint a. Vigalmi negyedek türelmi zóna azt így hívták, hogyha türelmi zónákat rajzolnának a hajléktalanok számára azt elfogadhatónak tartanak? Igen, ez nagyon érdekes, amit monddok, valóban ez a 15. kerületek kielöltek a Károlyi Kándor utcában, ott a filmstudióban most oda, a, a, a személytége, szóval, ott volt ilyen üző, türelmi zóna, hogy a prostitulától oda menjenek, és ott ácsorogjanak és oda menjen, aki akar. Valóban nagyon érdekes mert lenne, kijelölnek egy. Türelmi zónákat, vagy hajléktalan zónákat, hogy napközben ott sétáljanak, a. De nem válaszoltál a kérdésemre. Ezt nem lehet megcsinálni. Ha ilyet nem lehet megcsinálni, akkor mennyiben más az, hogyha azt mondják, hogy be kell menni a hajléktalan szállásra? Ez nem egy kötelező türelmi zóna. De más megoldás nincs. Valamilyen megoldás kell. Ez a fajta liberalizmus, amit most egy civil hívőszervezet képvisel, vagy akár a Géza is volt. ilyet nem lehet megcsinálni. a dákai döntés. Ekkor tulajdonképpen az lenne ha fizikailag meg őket semmisíteni, de az mégiscsak embertelen. Az csak embertelen. Ez, ez, ez nagyon szörnyű, amit most mondok neked, de ismered a Hős utcai két házat, ugye? Ami ott van, ott a két ház A Hős utcai két is borzasztó dráma, amit kimondok, de annak a megoldása az civilizhetetlen. Ott valami nagyon súlyos dolognak kellene lenni, hogy az megszűnjön. De, de akkor tulajdonképpen itt valami olyan dologról lenni szükség, mint ami filmrendezőknél van, hogy valaki átmegy egy láthatatlan kapun, előtte még hajléktalan, és utána már nem hoz. Nagyon szépen mondani. Igen, ez igen. Ez, ez, ez egy a... ilyen film, film igen. Szóval akkor megoldás az, hogy nincs megoldás, de nefek, hogy ott a bolt előtt. Nem, a megoldás tattam, hogy, érzem, hogy nincs megoldás, de ez hogyha ez a törvény tényleg lett, akkor a hajléktalanokat a rendőrök simán elvihetik. Most a rendőr igaz, ma hajnalban, hogy volt, ma éjsz, 14:42, negy, ott volt egy rendőr, aki az addig volt csak, csak négyben, nyárban is meleg van, odaért a rendőr, igazoltatta, visszatart az igazolában, a rendőr elment. Most októbertől nem ez Október Októbertől az lesz, hogyha ott lesz a hajléktalan, a rendőr autóban beteszik, beviszik a hajléktalan. Oké, okay, rendőr Péter, megúják. és mi lesz a szankció? Tehát tételezzük fel, hogy valakit bevisznek, benn van két percig, kijön és visszamegy ugyanoda. Hát, gondolom, hogy 20-1-est már meg el fog menni a kedve attól, hogy őt a zsákjával együtt volt. Nem voltál még soha hajléktalan, Péter? Nem, de én tudom, ismerem a helyzetet. Péter, nem voltál soha se hajléktalan? Nem voltam hajléktalan, de az, hogy zaklatni fogják őket, és azt mondják, hogy gyere el, és nem pedig csak igazodat, vagy a vikapeket, akkor előbb-utóbb megunják. A zaklatás nem a rendőrség. Elköszönöm. Hát a rendőr az hát azért igazol most a zaklatás. Én is már csak azt szeretném, hogy hogy lehet megunni a hajléktalanságot, mert megunják. Szerintem unják egyébként. Már biztos van, aki élvezik, de szerintem nagy része az irúnja. Jó, de benne van az is, hogy a fizikai megsemmisítés az, az politikailag nem korrekt. Tehát, legegyszerűbb az lenne, Tehát, valami gyógyszert beadni nekik, és akkor azáltal átmennek egy kapun, és kijönnek, mint nem hajléktalanok. Tehát még mielőtt. az az hogy elment a józan eszem. Nem a gyilkosságról beszélek, de valami mégiscsak egy... Tehát, ezt én is pártolnám egyébként, hogyha lenne egy olyan, mondjuk, persze, hogy én nekem is vannak olyan bajom, azt mondom, hogy milyen van, csak kapnék egy tabletet, és másnap nem úgy ébrednék. Igen, hát ezt ismerem. A Péterben van egy olyan fantázia, amit az ember teljesen megért. Nagy baj, hogy már nem gyerek. Egy gyerek esetében a... nagyon nehéz megmagyarázni, hogy egy gyerektől miért, veszünk, ha miért vagyunk hajlandó tudomásul venni valamit, amit egy felnőttől nem vagy egy nem, 17... Lehet, é... hogy, hogy, hogy nem. Hát na jó, de talán azért victseljük el a gyerektől. Nagyon jól beszélsz, Gézem, mert mi van akkor, hogy egyszer csak a péter norma lesz az általános, és egyszer csak azt veszed észre, hogy veled szemben úgy viselkednek, ahogy te egyébként ezt nem akarnád, és egyetlen egy lehetőséged lenne elmenekülni, az pedig az, hogy kiskorúnak nyilvánítod magad, az viszont nem vagy, tehát nem lesz gyerek. Tehát amikor egyszer csak azzal nézel szembe, és én tökéletesen megértlek, jobban, mint képzeled, vagy nem tudom magamat jól kifejezni, hogy mi van akkor, amikor állami normává válik az, ami a Horvát Péter fejében van, Hát, Péter, arra nem tudok neked jó válaszolni. Szerintem ezt nem gondoljuk túl, mert, mert hogy voltak a történetek olyan dolgok voltak, állami normálva, ami nem, és a törvény abban az esetben azt teljesen legalizálta, és a Péter is azt mondja, most szerintem ez borzasztó, hogy ez felmerül. Igen, csak ne felejtsd el, hogy megint elvitted ezt a történetet máshova. Én most azt mondom, az mondom állam normává teszi azt, ami a Péter fejében van, és te közben nem lehetsz kiskorú, aki, aki nem tudok segíteni neked, de tökéletesen értelet. Nem, nekem csak egy így eszembe jutott, és, és pont azért, és megmondom, mert nem is azért mert annyira szociálisan érzékeny vagyok, csak, csak annyira evidensként beugrott, hogy, hogy Féla János régen ilyen műsor csinált, és hogy ha most beszél, Ulasz Gergely, akkor egyértelműen kezd Megmondom neked, hogy ez egyetlen mivel van összefüggésben. Egyetlen egy dologról van összefüggésben. Ez pedig az, hogy mit nevezünk emberi méltóságnak. Igen, de azt gondolom... De itt, végelni, el, de, de itt pontosan, tehát nem lesz soha az alaptörvérbe belefoglalva Géza, hogy mit gondolunk az, az emberi méltóságra. Amiről te beszélsz, az az, hogy szerinted ez nem fér bele az emberi méltóságba. Én azt mondom neked, Géza, szerintem se fér bele. A kérdés az, vajon az államnak egyfajtában dolga-e a mi emberi méltóságunkkal foglalkozni, de az ő praktikus napi ügyvitele kapcsán, mármint az államot nevezem őnek, úgy gondolja, hogy neki ez dolga, miközben nem gondolja a méltóságot definiálni. Tényleg nem szeretnék róla többet, mert aztán rosszakadt rossz fel. De... Jó, Na, hát ha... aki szeletvet... elnézést kérek, hogy itt az ügyeleten némely problémát komolyabban beszek, mint amit maga az előadó gondol. Tehát azt mondja, hogy jé, van itt egy kis tüske a kezemben, doktor, nem vennék, és azt mondom, hajaj hát ha csak egy tüske lenne. bekapcsoltam egyszer egy légkondicionálót, nem kellett volna. 061 489 és Figyelek. Haló? Figyelek. Ó. Mondom, figyelek. Jó napot kívánok, Most csak nem volt egyértelmű, hogy vonalba vagyok-e vagy sem. Egy olyan 15 percet kapcsolódtam be, és nagyon örülök, hogy beszélnek erről a témáról, meg hogy előkerült, és nagyon abival elsegött Szeretném leszek hogy senkit nem akarok megsemmisíteni. Elég sokat gondolkoztam ezen a témán, de a, a, valahogy olyan állásponton vagyok, hogy a, a hajléktalanság, mint állapot, bár nagyon sokkal arca van, és biztos ahány hajléktalan annyi történet, hogy a, a, hogyan sikerült odajutni. Egész odáig, hogy biztos vannak olyanok, akik maguk úgy döntöttek, hogy ők ezt, ezt a véletformát választják, és, és ők így akarnak élni. A másik oldalon meg azt kavarok bennem, és egy kicsit itt egyetértek Horváth Péterrel, hogy csak távlatosabban, és itt az a rossz tírem, hogy az erdőnél ugyanez a véleményem, hogy a közvagyomból megcsináljuk a városoknak a belvárosi részét, a közvagyomból fenntartjuk az erdőt, hogy lehessen hova menni, kirándulni. Nem tartom egyébként igazságosnak azt se, hogy akkor még mások kirándulnak, összeszedik a szemetet, most nem akarom szaporítani a hogy úgy viselkednek, ami az erdőt megóvja, addig akkor most miért ujjjunk szemet a hogy a másik meg oda megy szemetel, oda piztít, elégeti a kábelt, kivágja a fákat, hogy tudjon mivel tüzelni. Ö, könyörgöm, ez a közvagyon. En ö, ebben önnek igaza van, de nem minden hajléktalan vág el kábelt. Nem, de azért, bocsásson meg, ne menjünk már tukott szemmel, nem tudom, hogy mikor járt utoljára ön Kőbánya-Kispest környékén. Ott van egy, Oké, okay, ott van egy aranyos kis erdő, akkor biztosan ismeri. Én Újpesti vagyok. Újpesten van a farkaserdő. a kerületieknek a nagy megelégedésére, mert oda ki lehet menni, futni, kocogni gyerekkel, stb külbányán ott van az ugyanolyan erdő, ami tele van hajléktalanokkal, és senkinek eszébe nem jut oda menni, mert az abszurdum még veszélyes is lehet, de minimum glutustalan. Nem tartom ezt egyébként sem normálisnak, nem tudom mi a megoldás, csak én arra jutottam meg amikor ilyen baráti beszélgetéseken előkerült ez a téma, bocsássák meg, én nem vagyok szociológus, nem vagyok pszichológus, nem ismerem ezt a témát mélységeibe, de talán ez egy olyan dolog, amit a klasszikus, demokratikus keretek között megoldani nem lehetséges, mert ez egy ugyanolyan dolog, hogy most egy drogosnak megmagyarázni, hogy ne drogozzon, mert az neki rossz, az lehetetlen, mert ameddig ő sóvárog a drog után, a tegények hiába magyarázom, igen, ezért igen, csak, ki a... igen, de, igen? Na, igen, nagyon óvatlan vagyok, hogy időnként én is belesek abba a hibába, hogy ugye egy konkrét dolog kapcsán hozok valami hasonlatot, és aztán ugye az általában néha nem, de nagyon sokszor ugye azért nem jó, mert elviszi olyan irányba, ahova van Tehát vajon, és ezt most kérdezem Öntől, egy drogos helyzetét egybe lehet-e vetni egy hajléktalan helyzetével, miközben vannak olyan hajléktalanok, akik közben drogosak is. De azt kérdezem, hogy nem két különböző dolog-e? Én, ne, én ezt nem tudom. Tehát, én de én mégis ő el elő. de arra mondjam, hogy egy ez... drogos, a szenvedélybeteg, egy hajléktalan, nem szenvedélybetegségből hajléktalan. Egy hajléktalan, nem szenvedélybeteg, de azért legyünk őszintén, ha, és mondom, ahány hajléktalan, biztosan annyi sztori. De mégis az ember agya úgy működik, meg ugye a problémák megoldását is úgy, ha úgy tudunk a problémák megoldásához közelebb jutni, hogy valamiféle mintát keresünk. És azért az, hogy valaki hajléktalan lesz, szerintem sok esetben azért ebben neki van személyes felelőssége. De senki nem vitatta. A kérdés az, De? hogy az a felelősség, ami egyébként az ő felelőssége, a saját sorsa okán a kérdés úgy is elhangozhatna. Mit érdemel az a bűnös, akinek záloga az ön kezében van? Önnek erre az a válasza, hogy akkor vállalja azt, hogyha ő egyszer saját magát földönfutóvá tette, akkor az állam úgy gondoskodik róla, amilyen gondoskodást ő egyébként önként nem benne igénybe. Én, én nem tudom, én csak azt gondolom, De hogy azt kellene... Egy, egy, egy, egyetlen dolgot értsem meg, bár ezt az egyetlen dolgot ezt egy kicsit többször mondom a kelleténél. Én önt tökéletesen megértem. Tehát mi, ugye ez a, ez a tipikus esete. Annak lakna ön mellett egy cigány, nem beszélne így fiala úr. Én tökéletesen értem azt, amit ön mond. Én azt kérdezem öntől, hogy a belső igazság érzete közben nem berzenkedik-e az ellen, amit ön mond. Mert ön ugye azt mondja, hogy legyen, legyen rend. Csak a kérdés az, hogy a rendrakásnak ez a módja vajon nem sérte egy olyan érzékenységet, ami önt lehetséges. Tehát hogy mondjam, ad ön beviteti hajléktalan, majd egyszer csak rájön arra, hogy nem tud aludni. Nem rájön arra, hanem tapasztalja. Hosszabb gondolkodik, hogy miért nem tud aludni, és rájön arra, hogy a lelkiismeretfordulása miatt nem tud aludni, majd rájön arra, hogy a lelkiismeretfordulása amiatt tört öre, mert egyébként embereket olyan helyzetbe hozott, ami a helyzetben ők saját nem hozták volna, és egyszer csak oda megy, és azt mondja a rendőröknek, oké okay, fiúk, engedjétek őket ki, és onnantól kezdve tud aludni, de utálkozik. Hála az égnek, én ilyen nehéz döntést meghozni nem vagyok kénytelen. Persze, én ezt a... értem, de mégis nehéz döntést hozott a kankot telefonált, és én egy minimális mértékben se szólom le. Csak azt kérdezem öntől, hogy tételezzük fel, hogy önnek van... De látja, megint, megint én is egy másik példát hozok föl. Nem akarok másik okay. példát felhozni. De én azt nézze, én csak azt mondom... Hogy azt kérdezem ez öntől, vonzató? amit a pszichológusom kérdez önt, szokott kérdezni tőlem, bele tudja érezni magát az ő helyzetébe, és ha igen, akkor is ugyanezt mondaná el. Nézze, ez azért lenne álságos a számból, ha erre azt mondanám, hogy igen, bele tudom érezni magam, mert ahogy ön a Péter is szembesítette vele, és én is ezzel vagyok kénytelen szembesíteni önmagamat, soha nem voltam egy és se, hála az égnek hajléktalan. Maximum annyit tudok ezzel kapcsolatban mondani, hogy ezért tettem folyamatosan az elmúlt húsz évben, teszek ma is, meg teszek holnap is. De hogy holnap után mi lesz, azt nem tudom. De azt értse meg, ez most egy szélsőséges például, de nem mentem el máshova. Ha ön lop, ha én lopok, arra van a büntető törvénykönyvben egy tétel, és abból kiderül, hogy a szabálysértés, nem szabálysértés fizetnie kell, előzetest kap, bevi, nem előzetest, foly, izé felfüggesztettet kap, nem akarok több baromságot mondani a keleténél. Most valójában, Ugyanilyen helyzetben hozzuk a hajléktalanságot, ahogy ezt szokták mondani, penalizálják a szónak abban az értelmében, hogy maga az állapot nem büntetendő, de ha valaki ezt az állapotot úgy viszi ki a közszemérem elé, mint ahogy kiviszi, avval vállalnia kell azt, hogy azt, vagy, hogy azt valamilyen mértékben a társadalom úgy veti meg, hogy egyben szabályozást is hoz rá abban a tekintetben, hogy életvitelszerűen neki hol kell lennie, hozzátéve hogy az életvitelszerűség az alapvetően e, a az alvásra volatkozik, hogy egyébként napközben hol sétál, vagy ne felejtj el, hogy a, hogy alakítottak ki átmenetleg padokat annak érdekében, hogy ne lehessen ott aludni. Ugye gondoljon el csak olyan templomokat, ahol ilyen, vagy kerítéseket, ahol ilyen szurkapiszkákat használnak, hogy a galambok oda ne tudjanak leszállni. E, tehát leülni lehet, de aludni nem. Hát azt kérdezem Öntől, hogy teljesen értem azt, amit Ön mond, és mégis azt kérdezem, hogy vajon, tehát nem létezik-e az, hogy De erre látja, nincs hát Látja, úr, nagyon jó példa, amit a galambokra mondott. Hol a határ? Ugye rengeteg ember az állatok jogait, meg a, <coughs> elnézést, az állatok méltóságát ö, rendkívül előre tartja, akkor például nem mondhatjuk azt, hogy iszonyatosan embertelen, kegyetlen dolog, szurkapiszkákat tenni a középületekre, azért, hogy a galambok ne tudjanak leszállni. Azért, ugye ez már mégis kevés ember fejére fordul meg, miközben sokan úgy vannak vele, gondolom, akik védik az állatokat, hogy Ö, hogy hát ez nagyon kejjetlen dolog, és meg kéne engedni, végül végülis ezzel nincs semmi gázat, ez csak a szemünket bántja. Hát nézzem, most egy, állat, én... most egy állatvédőnek kéne, mert én, igen, tehát ennek a lehetőségét felvettettem azzal, amit mondtam, és magam se gondoltam bele, de önnek ebben van. Nem tudom, hogy hol van a vége, fogalmamünk? Hát, ugye egy között az én egész nyárom, nyaram arról lett kitalálva, hogy ilyen dolgok foglalkoztassanak, egy kicsit túl jól sikerült, és most ezzel, amiről beszélünk, ebbe tökéletesen ez beletartoz. Én nem tudom. Én, hogyha elmondhatok, egy teljesen gyarló, és én egy átlag valószínűleg nem is túl okos és tehetséges ember vagyok, de én arra jutottam, hogy azt gondolom, az, a, úgy tudom, az, az Egyesült Államokban van egy ilyen program, amikor elkapnak mondjuk egy 20 éves fiatalembert egy nagyobb mennyiségű droggal, amivel a szövetségi törvények szerint neki mondjuk néhány évtizedet börtönbe kellene töltenie, akkor teljesen, hogy mondjam, szabad akaratából választhat egy programot, ő, ez nagyon fontos. Ő választhatja, ő választhatja, nem kötelező, de hogyha ő azt csinálja, ami kb. a zöldsakás katonáknak a kiképzésével betegszik, és mondjuk egy évig tart, akkor ő egy év után szabadul a börtönből. És ő eldöntheti, hogy 25 évet akar egy szövetségi fegyházban rohadni, vagy önként ö, vállal egy átnevelőtábort, aminek a vége az, biztos ott is van egy visszaesés. Tehát biztos nem az van, hogy azoknak a fiataloknak, akik ebből a programból kikerülnek, a százalék a sikárt De könyörgöm, legalább beszélünk valamilyen visszavezetési rátáról. Én azt gondolom, hogy az, hogy most csináltak valamit, az jó. Az, amit csináltak, az nekem se tetszik, mert látszott intézkedésnek tartom. De most az, hogy mi erről beszélünk, meg egyáltalán a téma előkerült, Azt szerintem tök időszerű, az mert ön azt mondja, hogy ezzel besöpörték a gyepszőnyeg alá, eddig is besöpörték a gyepszőnyeg nem, nem alá. Azt az kérdezem öntől, hogy... A drogosság és ez, is most már másodszor kerül elő, az összevethető? Mert tételezzük fel, hogy valamilyen rehabilitációs intézetbe bevisznek egy hajléktalan, de ott végül is mit fognak a kapcsolatban rehabilitálni? Azt az okot, amivel kapcsolatban ő hajléktalan lett? Hát, hogy ki sem azt nem fogja csinálni a rehabilitációs intézet. Az, hogyha elviszik dolgozni, az, hogyha megfürödhet, és elviszik dolgozni, neki nem lesz az első havi keresménye nagy valószínűséggel annyi, hogy abból úgy tudja magának albérletet ö, választani, hogy elinduljon azon az úton, ahol egyébként lépésről lépésre visszatérhet oda, Valószínűleg ebben kéne nekik segíteni, de ebben most nem kezdek el olyan dolgokat mondani, amire Győri Péter valószínűleg jobban tudna válaszolni, bár most éppen egy 8. kerületi kormányzóságban próbálkozunk. Nem tudom, biztosan nagyon sokokból kerülnek emberek utcára. Ö, én azt gondolom, hogy ha ennek már csak egy részét lehetne kezelni, már az is eredmény lenne. Most ö, utalva valamit ön mondott, hogy ki semmiztek. Lehet, hogy annak az embernek például valami ö, pénzügyi ismeretre, meg mondjuk két hónap normális életkörülményre Jó, van, csak ahhoz Jó, tüket, hogy ezt a, két, ezt a két hónapot az ki fogja biztosítani. Maga az a hajléktalan szálló, ahova elviszik, az nem, ez a körülmény, az nem ezt a körülményt fogja biztosíteni. De hát igen, tehát ez az, hogy eme, emellé, amit most itt az állam megcsinál, emellé igen, kellene egy ilyen program, most, hogyha demagóg lennék, akkor, akkor, akkor azt mondanám, hogy a Ö, ö, stadionok ö, mondjuk zíprécegének légkondi rendszeréből lecsipentendő egy kis pénzt. Jó, jó ez, ez, ez, ez, ez, ez már itt túl, túl, túl, túl, túl. Értem, de most sikerült valamibe beleharapni, ami szerintem 01489 099 és 0367 161, azelőbb beszéltem valakivelaki 20 percet kért. 8 óra 31 percor az pont 12. Akkor fogom hívni. 06148909999 valamit 0636771161 ha kapcsolódni akarnak ahhoz, ami eddig elhangzott jó ha valami egész mással kapcsolatban akarnak telefonálni, úgyis jó ez a Keife Jancsinak az ügyelet verziója, amely arra utal, hogy én nyáron nem dolgozom de a rádió arra kért, hogy időnként ha akkor tartsak mégiscsak ügyeletet őket műsornak hívják én tudom, hogy így nem lehet létezni meg az ember, ha bekapcsolja a rádiót, akkor nem azzal akar szembesülni, hogy hol zene szól, hol ki tudja más vezetműsort, fogalmam sincs, hol pedig a fiala beszél, de ha mégis vannak olyanok, akik most ebben ezen a hullámhosszon vannak, emlékezetem szerint ez a 98 a Ebbe beletartozhatnak törzshallgatók és olyanok is, akiknek halvány lila nincs, hogy ki beszél. Csak megragadta a fejükben a nick-kép, és azt mondták, hogy amíg... Hát, jobb lenne, ha ez a pacsák nem beszélne ennyit. Jó reggelt! Jó reggelt, vagyok! Szia! Az utott területembe tudod, hogy a hajléktalan embernek ez a teljes sokkosztását jelenti ez a helyzet, hogyha egy ilyen törvény születik. Nekik már most sincs hova menniük, nincs olyan, hogy hazamenni. Tehát ők bárhol lézengenek, abban a pillanatban, hogy ott sem lehetnek, Egy történik velük. Ha kijelölnek egy helyet, akkor gyakorlatilag börtönbe küldik, egy korlátozott helyen létezhetnek. A jó, jó, azt az, az, az mondjad meg nekünk. Teljes sokkosztás. Oké, rendben van, de kérdezem tőled, mi legyen a galambokkal, akik nem tudnak leszállni a templomtoronyban? Vagy-e állatvédelemről nyilván nem esett szó addig a pillanatig, amíg egyetlen ember is nem tud valami. Én ezt értem, de ugye én felhoztam példaként valamit, és aztán ez hirtelen valaki ellenem fordította, miközben én ebben nem is gondoltam bele, de nem volt logikátlan, amit mond. Analóg, de akkor is azt mondom, hogy nem szabad itt analógiával élni, mert ez egy konkrét helyzet, és ez alapvető emberi jog, hogy létezzen valaki. Magyarul akkor mégis is is csak eljutunk a türelmi zónáig? Nem, nem, semmiféleképpen. Tehát ez az egész megközelítés egy embertelen dolog. Ilyennek nem létezik helye normális államban. Ki van zárva, hogy ilyen történjen? Mármint, hogy az a része ilyenek, történjen, hogy valakit elvigyenek akarat ellenére? Pontosan így van. Teljes okkosztás. Honnantól kezdve bárkinek megmondhatják, hogy Ö, nem akarok tovább menni, tudod mikor ez ezután. Ö, itt van vége bárminek, ami az emberi méltóságról szól. Ezt már az előttem valaki mondta az előttem. Az emberi méltóságról én beszéltem, arról más nem beszéltem, vagy a második? Igen, igen, igen. igen. Ahogy hallgattam, nagyon összekeveredtek a még csak ezen rágoltam, hogy hogy létezik ez, hogy senkinek nem jut az eszébe, hogy mennyire embertelen, akik megnyilakoznak arról, hogy valamit csinálni kéne, és akkor mit kéne, szerencsőznek hajléktalanokkal csinálni. Semmit nem kell csinálni. De ott, minket, ott hol lehet, Péter, és az, hogy a Józsiken figyelj az én forgalman 10%-a miatt marad el, mert ott fekszik három emberseg részegen az üzletem előtt is miatta nem jönnek ide a vevők. Hát olyan jól lett volna vele beszélni, akkor kezdtem el csörkezni, csak nem, nem tudok minden vonalon telefonálni, meg akkor azt hiszem Gézel is benn volt. Csak például Horváth Péternek kéne ebben előjárni, hogy azt mondja, hogy egyetlen egy embernek bármi a szinten is segít. Annak az egynek kezdjen el enni adni, vagy bármi. Tök mindegy, és ne, ne gondolja azt, hogy meghatározhatja, hogy az ember mire használja. Képzeld el azt, amikor egyszer minusz 20 fokban... Felhívjam azért Igen. Akkor elmondom neki, hogy, hogy mi az, amikor az embernek megesik a szívem. Mindig összetévestem két számot, hajt mentem. Elnézést Hallottam egymást. Hallottam a Jossi, Hallottam. Szia, üdvözöllek, Szávaz. Te figyelj, ezek a fajta messianisztikus mondatok, amiket mondasz, ez nagyon szép ilyen könyvekben, meg be, de ez az életben nem működik. Heroes. Hát én a závágyal, hát mondom, annyi, meked, az életben... Életben hogy történik? Képzeld el azt, amikor karácsony előtt vagy alatt mínus 15 fok körül van az automból, kiadok pénzt az egyik ilyen szerencsétlen embernek, és nem tudja elvenni, mert annyira meg a keze. Ennek az embernek nem az a választása, hogy az utcán így kérjen pénzt, hanem az az utolsó lehetősége, és nem biztos, hogy túlélte azt a hetet vagy napot, amikor Igen. az embernek a szíve úgy facsarodik el, hogy már nem tud sírás nélkül tovább menni. Mit tehet még? Igen, még ezt mond, mond, mond, mond, azt mondom, hogy ez egy, egy nagyon szép ez egy filmszerű jelenet, egy egyedi esettervételt fajza, amit beszélt, ilyenek vannak valóban. Tehát én az aluljáróidról beszélek, tehát arról a fajta ö, ö, életről beszélek, amikor emberek életvitel szerel, ott élik az életüket. Tehát egyszer próbálj meg, hogy nagyon szépen mondod ezeket a dolgokat, de azért a jároda a külföldet, mint a gyere már ezzel le a deákra, aluljáróra, szányára egyszer egy, egy ö, október, november, decemberi hónapban éljen, egytől legyél ott reggel négyfél. Előttig. És utána gyerehetsz délbe, amikor turisták közönlenek, dolgozók közönlenek, hogy ott mi történik. Hát ezeket mekszön, nem a kötelezettségeket szembesültem ezzel. Várjál egy kicsit, szembesültem ezzel, bármikor a kedvesemmel elmegyek bárhova a városba, koncertről, éjszaka 10 órakor el kell mennem, sőt nappal nappal is megesett pont gyereknapon, amikor elmentem előttük a Nagymező utcában. tökéletesen így volt, ki kellett őket kerülni, rendkívül büdösek voltak, és minden egy méteren voltak, aki pénzt kért És, és ez e, nem megoldás, hogy az ember utasítja, hogy ezen gondolkozzon. Az a probléma, hogy ezt az embert nem lehet csak úgy hova tenni, ugyanis ő neki már nincs hova mennie. Neki már a létezése kérdőjeles most is, nincs holnapja. Ugye tudod, hogy nem tud hova hazamenni. Bárhova megy el, ott ugyanabban az állapotban lesz. Én és tudom. ez a megoldás, hogy akkor ne lássuk őket, ezt nem lehet megcsinálni. Viszont már is említem neked, hogy a megoldás keresésben pontosan a kormány kellene, hogy előjárjon, és meg kellene mondani, hogy na, én most akkor tettem érte valamit. Vagy szalagavaton, átadáson, bármin, amin átvágják a szalagot, meg kell mutatni, hogy igen, akkor újabb 20-50 hely, de nem ez a megoldás, hogy ilyen-olyan helyek vannak, mert ugye tudod te is, hogy ezeknek az embereknek bármennyit adsz, azzal ők nem tudnak még kezdeni. Én értem, de most ért, értem, hogy én állítom neked biztos, hogy sőt, tudom, hogy a hajléktalan szállókon élő emberek, hogy ott laknak éjszaka, nappal elmennek, vagy akár alkalmunkát vállalnak, hová akár sétálnak. Hová? Várjál! ezeknek a legrosszabb, hogy ilyenek vannak ezek a deriánsok, ezek 3-400 ember a városba. Ezeknek a legszörnyűbb, ők utálják a legjobban ezt a helyzetet, és ők szeretnék ezt megszüntetni. Erről ez a törvény ezért születik, nem az azokért hogy születik, akik a hajléktalan szállót normálisan használják, hanem azok, akik nem. Én azért mondom a saját példámat, mert én ott vagyok minden éjjel, ma ilyen is most elmondtam, a mai éjszakai példámat is elmondtam, amikor a rendőr csak igazoltatta, hagyta őket tovább aludni, és elment most a különböző, Két teljesen különböző térben mozgunk. Nem. Mert nyilván ez zavarodat az okozza, hogy nem tudsz velük mit kezdeni. Én meg és azt mondom, hogy alapvetően ez a probléma, hogy ezzel érdemes lenne foglalkoznak akár neked is, és próbálj megadni legalább 50 forintot az egyiknek, akár minden nap ismerkedj meg vele. Lehet, hogy három nap múlva már valamit fog vala kezdeni. Valaki én megpróbál egyetlen emberrel is foglalkozni. Én, én ezért mondtam ezt, hogy ezért messianisztikus elképzelés ilyen nincs. Nehogy azt hitt, hogy ezeknek adnál három szempogácsát, akkor utána ezek megjuganak, is ezeknek ezek nem tudnak, ezek, értsd ér, meg ér, ér, a ér, a, ki a, nem mondani mediáns a emberek, értsétek meg hát Péter. mondani. tudom mondani Péter Péter, senki nem mondta, azt a főnök legalább ilyen törvényen hozzuk ez nagyon ciki nem a hajléktalanok a mediánsok, hanem a hajléktalanoknak egy nagyon kis százaléka, aki borzasztóan látványos, látványosan ott vannak, és ezek zavarják az embereknek a normális életfelét, ezt tessék már megérteni, erről van szó, nem a hajléktalanságról van szó hanem arra kb. 300 embernek a megfékezése miatt kénytelnek törvényeket hozni, Mint hogy említettem ezt a Hős két kétházat, vagy a Bihari utcai házakat. Légi Ezek törnyű Értsd meg, hát ezeket kell megszültetni, és kénytelnek, hogy azt jel, olyan örömmel hoznak törvényt, hoznak szörvételni, azt nem kénytelnek, mert én látom azt nap, mint nap hogy a közterületeseket röhögbe elküldik az anyjukba, mert a közterületesek nincs, nincs semmiféle olyan jóköre, hogy ezeket... Honnan van Péter neked arra számításod, hogy 300 ember deviáns, De be tételező fel, hogy hát 300 ember. ember mit a devianciának a hajlékkalok esetében? Deviancének, hát azt, azt nevezem Deviancének, hogy, hogy a közterületeseket elküldik a francba, ott nem itták a két literes műanyagüvegből a borokat, zaklatják a turistákat, kéregetnek tőlük, a jegykiadóautomatákat tönkreteszik. Ez a derűség. És de hány részt teszi meg, aki közben nem hajléktalan? De nagyon kevés. Én ott vagyok, Hát, minden reggel ott vagyok. Elisze, Péter. de... saját példámból de... beszélek, én nem a levegőben beszélek, én ott, ott vagyok. Hát... Én, Bélán, értem, de Péter, a deviancia mértékét hol húzod meg, ahol az büntető jogi eset lesz? A deviancia mérték ott húzom, meg, hogy például a közterület felügyelőket röhögbe elküldik az anyjukba. De szerinted az, hogyha valaki röhögbe elküldi a közterület felügyelőt, akkor azt... E, Büntetőjogi kategóriába hát, kerül. Például az aluljáróban nem lehet dohányozni, és ők szívják a cigarettet az aluljáról középen, és röhögnek a közteretről, mert nagyon jól tudják, hogy hiába ott a főváros készírozott egy ilyen rend. Ez már a fővárosnak van egy ilyen rendelet. Én ezt értem, Péter, ez ő nincs összefüggésben azzal, hogy katankan. hajléktalan szállóra viszik őket, mert a dohányzás, amiről beszélsz, akkor is bekövetkezhet, hogyha közben este elviszik őket a hajléktalan szállóra. Hogy nem Hogyan a kettő? Úgy, Úgyhogy mostantól ezeket az embereket be fogják, fogják zsúpolni a hajléktalan táborba. És, attól még, nappal, és attól még nappal dohányozhat az aluljáróban. Hát akkor nappal kifogják őket, és sokkal erősebben kifogják onnan. Oké, okay, akkor nem lesznek az aluljáróban, de akkor neked már nincsen problémád, de ugyanakkor nem az a kérdés, hogy az aluljáróban problémák, hanem az a kérdés, hogy ők maguk problémák-e bárhol. De ez a közterületről szólják, a közterületek De közterület nem csak az aluljáró, hova vigyék persze, Ho, hát hova, köz... hova menjenek napközben, Péter? Hát, hogyha fölmegy, és a deáktér, a deáktér tetején vannak olyan olyan zöld feltyök, ahol napközben ott fekszenek. Igen, az e lehet? Fokrót, fokrót, fokrót, az se lehet. Az az Akkor ak ak Péter, ak ak ak Péter, kimozdíthatlak ebből az állapotból, hogy elmondtad az összes problémát, ami körülöttük van, ezt értem én is. Hogy gondoltál te arra esetleg, hogy ennek az embernek minimálisan vannak olyan jogai a létezéshez, mint neked? Hogy esetleg Feksod ezen a síkon vannak, lennének. Én lennének. Én Azzal, Azzal szerinted, hogy ha meghatározott igen, azzal szerintem, hogyha meghatározott, várj el egy picit, hallgass végig, hogyha ennek van. az embernek nincs annyi pénze, mert jelenleg ebben az állapotban kell nézni őket, hogy innen elmozduljanak. Ha nincs annyi pénze, ezt uh, Fiala is említette az előbb, egy keresetéből nem valószínű, hogy egyből lesz albérletre pénze, vagy bármire. Akkor hogyan tudnád elmozdítani őket ebből az állapotból, vagy nem fosztod-e meg minden jogától ebbe, ebbe a pillanatba, mert nem tud annyit keresni, onnantól kezdve nincs joga bárhol tartózkodni. Na most azon kívül, hogy vannak olyan emberek, akik betegek például, tényleg vannak olyanok, akiknek nem, nem jó az irány, hát, irány. A legtöbb nem beteg, nem, nem tud nem annyit nem keresni, bármilyen módon én sem tudok, ugyanis én kipróbáltam ezt az állapotot, volt tartozásom, becsületesen fizettem, és tudtam, hogy ha kimozdulok a lakásomból, és onnan a kulcshoz zárják az ajtót előttem, ez megtörtént, nem tudok visszamenni, soha többet nem lesz lakásom ebből az erőből. Mert hiába van fizetésem, még az se elég, ezeknek az embereknek munkájuk sincs. De azért ezeknek az embereknek az 897 a tudnám munkát vállalni. Mert éppen jó erőben vannak, hogy nem a kérdés. akarnak munkát vállalni. Ha fél a feszegeti azt a vonalat, hogy hóhúzod meg bármiben is a határ, akkor hány forintos fizetést van annak határa, hogy onnantól jogfosztottál válsz, és semmihez nincs jogod, majd az állam megmondja, hol tartozkodsz. Azzát évekéte, hát, hogy ho honnan tudod, jó erőben van. -a? Annyit tudok. Én, látok, én legalább ismerek 30-40 hajléktat az autójáról, Oké, okay, és rögt, lesz 30-40 hajléktalan, de azok nem a hajléktalanok. Persze, hát most mondtam erről, most az előbb is pont ezt fejtettem, hogy nem hajléktalanságról van szó, hanem azokról a hajléktalanságról, akik itt Alapvetően az zavar, hogy a te üzletmenetedet zavarják. Hogyha neked, tehát, hogyha a blahán lennének, ahol neked Ott, nincs is. Ott a üzleteknek az üzletmenetét is zavarják, az, az, az asztóriánál lévő üzletmeneteket is zavarják, puszt a turistákat zaklatják, puszt a magyar járókerőket zaklatják, plusz a ilyenki, millióként be szeretne egy, Most tényleg ellent mondok magamnak, amikor ez a De nagyszerű én... népszavazás volt a 7. a Vigalmi negyed, vagy nem igen. tudom, hogy a Buli negyedben negyed igen. akkor te ott valószínűleg arra szavaztál volna, hogy szűnjenek meg. Nem szüntet meg. A nép nem ment el szavazni. Mert elég nem ment el Mi persze. Hát ez a baj. Ja, de érted, hát az, az nem az tudom, nem hogy mennyi a rokonság, valamennyi talánban. Van valamennyi rokonság, vagy csak ez nekem most lenne egy lakásom, mondjuk a kazintűszában a második emelet, és én nem szeretnék volna elmenni. Ő akkor mit csinálnál? Elmennél Rambónak és kinyírnád a kiköppen ott? Nem, nem, nem. nem. Én ugyanazt csinálnám, mint amit most csinálnak többen, hogy, hogy éjszaka randadőzokra ráöntenek a laborvizeket. De nem csak vizeket öntenek rá, hanem savakat is, és vizeket ráönteni valakire, aki andalírozik, az azért, hogy úgymond, tehát hogy akkor ez a megfelelő mód. Én magamról beszélek, hát engem kérdezik. Én ezt csinálnám. Én laborvizeket öntenék oda, amivel szegény, nem a turistát, valahogy az tehát ő lenne a kárvalótja. De tulajdonképpen én, az én lakhatásom a zavar, hogy én éjjel fél-háromkor ne tudjak aludni. Én ezt ettem például, van, a van, nem módodnak nem, nem meg de Dehogy nem. Hát nagyon sokan öntenék a laborvízeket, akkor okay. előbb úton ezt a helyzetet, és akkor azt mondanak, hogy csináljunk egy vigalmi, mint hogy grinzingben van egy vigalmi negyed bécsbe. Bécsen kívül legyen valahonnan öt kilométerre építsenek föl egy gyönyörű szépen ilyen skanzent, ahol jól uh -huh. lehet érezni. magát. Na jó, sok. Köszönöm, tőled is. Nem azért köszöntem el, mert, mert a beszélgetés véget ért, hanem mert elfáradt. Ez lehet, hogy az én hibám is. Ennyi volt benne. Nem tudom, beljebb jutottunk-e bármiben is. Az se tudom, mit jelent az, hogy beljebb. 061-489-0999- és egy hat egy. Well, I got a woman, she rules my house with an iron fist. Yeah, yeah. Well, I got a woman, she rules my house with an iron fist. 0614890999 és 063677116. Ezen a híten végig ügyelek reggel nagyjából 418-7 óra 20-tól nagyjából addig, amíg van érdeklődés az ügyelet iránt. Ez egyébként a 98-as frekvencián zajlik. Kejfejancsi álnéven most éppen ügyelet a neve. A kettő ugyanaz, de vannak ilyen alformációi. Én fia vagyok, két érhetnek el. 061 és 0636 Van 160 másodpercük, pontosan van a 225, és utána felhívok valakit, hogyha Éppen vonalban van valaki, akkor később hívom föl. 0999 és 063677161. Hogy mikor lesz legközelebb ügyelet, azt most hadd ne mondja meg, pont akkor, amikor éppen van ügyelet. Ma 2018, 18 a 2018. június 18-a hétfő van, egy perccel múlott fél kilenc. Ez az ügyelet, a KFJ Alműsora. 14 éven aluliaknak nem való feletések, igen korlátozott mértékben, és elnézést, hogyha a műsorás felében többször is használtam olyan kifejezéseket, amelyek nem illőek. 190. Got evil across his brother's fist That filthy vibe they did uh, nothing to resist in heaven his throne is made of gold and the ark of his testament is stowed a throne from which i'm told all history does unfold down here it's made of wood and wire and my body is on fire and god is never far away into the mercy seat i climb my head is shaved My head is wired like a moth that tries to enter the bright eye So I go shuffling out of life just to hide in death a while and anyway i never lied my kill hand is cold evil Was a wedding band that's good tis a long-suffering shackle coloring all that a apple blood and the mercy seat is awaiting. and i think my head is a burning in a way i'm a yearning to be done with all this a measuring of truth an eye for an eye and a tooth for... can And anyway, I told the truth, and I'm <coughs> not afraid to die. And the mercy seat is a-burning, and I think my head is glowing. In a way, I'm hoping to be done with all this weighing up of truth. And eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway, I told the truth, and I'm not afraid to die. And the mercy seed is a-glowing And I think my head is smoking In a way I'm What's hoping want it to, to be done with all these looks of disbelief And I for an eye and a tooth for a tooth And anyway What's there it was no proof Miért emotion Miklós Az kelle bármilyen, amilyen jelleg nincs hajléktalan ügyben ne kérdezzenek vissza, ez a kérdés. Szükség van erre, vagy sem? 061 9 és 06 6, egy 10 telefont várnék. Így szól a kérdés. Szükség van-e bármilyen jogi szabályozásra az önök véleménye szerint hajléktalan ügyben? A kérdés pongyola, nem tudom ennél jobban föltenni. Aki azt mondja, hogy igen, vagy aki azt mondja, hogy nem, 061-489-0999, 06 30 Jó reggelt. Jó reggelt, igen, szükség van rá. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, Kocsis Ferenc vagyok. Hát ilyen módon nincs rá szükség. Köszönöm szépen. Nem azt mondtam, ilyen módon. Jól válaszolt, ilyen módon. Én most próbáltam függetleníteni a helyzettől. Önben van berzenkedés, gondolja, hogy szükség van jogi szabályozása, vagy sem. Jó reggelt. Nem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, igen, szükség van rá. Köszönöm szépen. 06 1 4 8 Szükség van rá! Köszönöm! Egy kör egy menet. Felénél tartunk. Még öt szavazat. Jóregöt reggöt! Jó, reggöt. Jó reggöt. Nem, nem, nincs! Köszönöm! Még négy szavazat. Jó reggel. Igen. Köszönöm. Jó reggel. Jó reggel. igen. Köszönöm. Igen. Jó reggel. Jó reggel, nincs rá szükség. Köszönöm. Még egy szavazat. Nincs rá szükség. Köszönöm szépen. Döntetlenre vitték. Ötöt. Én nem szavaztam, is fogok. Maga a műsorra szavazott. Nem most, mindig. A legrosszabb formámban is. Köszönöm, több telefont nem várok. Figyelj, János, lehet? Lehet? Lehet? Hosszú lesz a felvezetés, de utána rövid leszek. Um, én a, talán április 8-án voltak a választások. Ugye én az előző munkahelyemről, ha az egyetlen munkahely, ugye, amit én csinálok, azt nem munkának fogom föl. Kényszerűen kellett eljönöm a 99.5-ről. Volt egy viszonylag hosszú vergődésem, amiben az is felmerült, hogy mit csinál a szél, ha nem fújhat, akkor nincs. De végül is itt a civil rádióban, a 98 frekvencián, aztán az ATV-ben otthonra leltem ismét. Sok a körömére, sok a bánattára, én egyelőre még bírom. De kell mindig valami motiváció. Itt volt egy rövid átmenet, ami gyakorlatilag a megszokás volt, hozzászokás, mások hozzám, én hozzájuk, meg a hallgatók vissza. És aztán szeptembertől elindult egy meneteklészen április 8-ig, ami valósiában arról szólt, hogy teret engedtem azoknak, akik eldönthetik azt, hogy Magyarországon milyen élet folytatódjon a választások után. Én ennek egy tízes kállán tízes jelentőséget nem tulajdonítottam, de ez egy nagyon fontos motivációs erő volt. Nagyon sok fontos embert megnyertem annak érdekében, hogy legyen fix partnerem politikusoktól nem politikusokig, és valójában, ha nem is egy verklét csináltam, de pontosan tudtam, hogyha kedd, fél kilenc, akkor kivel beszél Péntek 9-kor kivel beszélek, kedden fél 9-kor Elsimó Lászlóval, pénteken 9-kor pedig Dobrev Klárával, aki nehezen de rád. Benne volt Hajús András, Donát László, Gyurcsány, Ferenc, Kujás Gergely, és nem sorolom végig az összes nevet, mert uh -huh. csak megsértődhetnének az alapján, hogy kihagytam őket. Ez egy végtelenül kimerítő, de nagyon szórakoztatú valami volt, majd a nép meghozta azt a döntését, amit meghozott, és én gyakorlatilag április 9-én azzal szembesültem, amit talán ismersz, bár lehetséges, hogy nem, ugye még a szocializmusban volt a vicc, hogy hétfőn bemegy az ember, hogy jó napot, jó napot, sör van, sör nincs jó napot, jó napot, majd eljön a szombat, vasárnap nem voltak nyitva voltok, lehet, hogy szombaton se, de mindegy, a vicc az talán úgy volt, hogy szombaton bemegy az ember, azt mondja jó napot, jó napot Tehát azt ugye a másik mondja az eladó sör van, sör van Sör van? Sör van. Jó napot, jó napot. Tehát kicsit azzal szembesültem, vagy nem kicsit, hogy abban a közegben, amiben én élek, abban az emberek ugyanazt folytatták április 9-én, mint ami április 8-án, 7-én és 6-án volt, és ez nekem egész egyszer nem jött össze. Lehet, hogy ez egy életmű uh -huh. sajátosságom. Megöregedtem, mentálisan elfáradtam. De ez várj -e, hol volt ez, a műsor? ez itt a 9800 a civil rádió frekvenciája minden ha, nap. Igen. Hát akkor kevelyen amiben mi igen, igen, igen. Ugye ez a, az Istenes sújtja rám, de ha tetszik, akkor. Ez elemel föl, hogy ezt csinálom immáron 18. éve. És, és egész egyszerűen azt néztem, hogy az ATV-től a BTV-n keresztül, a hírtévén keresztül, a Karcefemen át a, a klubrádióban azt hallgattam, hogy hát ilyen nincs, tehát hogy egy maratoni futás után az emberek nem futnak ismét maratont, mert hát ennek a maratoni futásnak a végtelen elemzése, tehát egyszer csak elegem lett belőle, és csak azt mondtam, hogy én júniusban elmegyek és utazom de nem mindig utazom, és a rádió az hiányérzetét fejezte ki, és azt mondta, hogy akkor jöjjek vissza. Én az elmúlt időben voltam. Palermo-ban voltam, Santanderben, Oviedo-ban, Varsóban. Uh, Vilniuszban, és most éppen itthon vagyok, de a jövő héten ismét elutazom, és gyakorlatilag ügyeletet tartok. Tehát én, teljesen, tehát én teljesen kikerültem a szokásos életmódomból, úgy álmodom, mintha gyerek volnék, miközben nem vagyok gyerek, tehát én teljesen olyan vagyok, mint amiben így kavarok fel alá minden, de az Isten azt a lehetőséget teremti meg nekem, hogy leülök egy mikrofon mögé, és az a csoda történik, hogy emberek érdeklődést mutatnak irántam vagy a műsor iránt, és betelefonálnak nincs téma, nem vagyok itthon, fogalmam sincs, hogy az embereket mi foglalkoztatja, és betelefonált Horváth Péter, vagy előtte más, már nem emlékszem rá, de talán ő szerintem őt ismered is, még a korábbi Keifejancsikból, és ugye szóba került az, de nem ő telefonálta hiszem ő csak reagált, és így gondoltam aztán rád. Nem feltétlenül mint okos emberre, de egy olyan valakire, akire számíthatok ezügyben, hogy szóba került az, hogy mennyire helyes vagy mennyire helytelen az, amit pártunk és kormányunk tesz a hajléktalanok helyzetének rendezése ügyében, én nagyon távolról futottam neki, nem jöttem elő azokkal a példákkal, talán azért, mert szembe se jutottak, amelyek az én személyes tevékenységemet illették. Én csak azt érzékeltem, hogy már rég nem lesz Kejfe, már rég nem lesz Fiala János, de valahogy itt Magyarországon még mindig fognak forni az indulatok, hogy legyenek hajléktalanok, de hogyan éljenek, lehet-e az ő életműgyúkat büntető eljárások, vagy bármilyen jogi módon szabályozni. Legyenek, de akkor legyenek türelmi zónában, ahol nem zavarják XY-nak a forgalmi menetét. Legyen ez egy felzárkóztatási programmal összekötve, ahol lehetőségükben áll az is, hogy kitörjenek abból az életből, amit folytatnak. Ez az ő emberi joguk, hogy így éljenek, fogalmaztak megint mások szóba került, én hoztam szóba a templomok ajtajában, vagy ablakaiban lévő golombokat távol Tartó rácsokat, amelyet mindjárt ellenem fordított valaki nagyon logikusan, és azt mondta, hogy akkor, hogy akkor az állatvédők mind fognak mondani, hogy a galambok oda miért nem szállhatnak le. Végül mielőtt téged fölhívtalak volna, és gyakorlatilag itt hetet-havat összebeszéltem, de talán azért valami értelme volt, azt kérdeztem tíz embertől, hogy nem a mostani jogi szabályozásra gondolva, hanem egyáltalán. Van jogi szabályozás, és vannak a hajléktalanok. Ők gondolják-e azt, hogy a hajléktalanokkal kapcsolatban van jogi szabályozásra szükség nagyobb mértékben, mint ahogy most van, és az Isten bölcsön döntött, az Isten mindig bölcsön dönt, tíz ember telefonált, és öt öt lett a végeredmény. Én nem azért hívtalak föl téged, hogy megszólítsam a bölcs Kádit, hanem azt kérdezem tőle, kicsit unhatod is, már azért nem unhatod alapvetően, mert ugye ez olyan, mint az orvos, aki azért mégsem mondhatja a betegnek azt, hogy unom, hiszen az a foglalkozása, hogy gyógyít. Uh -huh. Mit kezdesz most azzal, amit a fialait neked el el elébe dokádott? Mi a, mi, a, mi a feladat? Nem több a feladat annál, mint amit elmondtam. Ne kérdezd azt, hogy mi a kérdés. De, de jó, csak nem te, hogy, hogy mit te, egy rádióműsorban... De abban vagyunk. Most ja, is, most is vagyunk. Édes vagy. Na, hát figyelj, ö, akkor valószínűleg voltam menténteken az atv akkor azt nem láttad. Nem én. Meg kirak. A Facebookra máltalában egy hat évvel ezelőtti 12 perces monológomat, amiben arra válaszoltam, hogy, hogy mit látunk abból, hogy az alkotmánybíróság megsemmisítette azt a törvényt, ami, ami megelőzte azt, hogy alkotmányba kerüljön a hajléktatása. Ez egy Tehát, hogy, hogy ugye jelen pillanatban... Mikor mikoribb mikori monológot? Ez, ez 2012-es. Tehát 6 év, De az azt állítod, anélkül, hogy ezt mondtad volna, hogy ezt hat éve később is el tudnád mondani? Igen, pontosan. Tehát, hogy azért is tettük ki, mert hogy nem, tehát az érvelésünkben nem változott semmi. A, egy másra hagyd... nem van, nekem egy hangmérnököm. Laci, gyere, figyelj, akkor létszeres, ezt találjuk meg, hol található ez? Ez a Mártai, Mártai Szeretet szolgálat. Holnapján van a Becsei Miklósnak egy 6 perces monologi, ezt találjuk meg is. És aztán valahogy ide továbbítsuk. Ja, te, majd később, most ez, csak, ez, ez inkább csak arra most mondtam, keresnij. hogy, hogy, hogy tehát érvényesek ugyanazok a mondatok pontosan. Hát most nyilván nem azt a törvényt idézem, ami most éppen majd, majd tudom, alaptörvényként meg fog jelenni. Na, de a lényeg a lényeg, hogy ugye most ami készül, az az alaptörvénynek a szigorítása. Tehát most van egy 22. tikkely, ezt csak azért mondom, hogy, hogy megtalálhassa a hallgató, ha akarja, és ebben három pont van, de mindig csak a harmadikról beszélünk. Ugye ez a harmadik pont most azt mondja, hogy közrend, közbiztonság, közegészségügy és kultúrás értékek védelme érdekében egy önkormányzat hozhat olyan rendeletet, hogy távol tartsa a hajléktanokat. Na most ennek akkor, amikor ez született, ugye megszületik az alaptörvény, aztán egy törvény mögé, és aztán mindenféle rendeletek, tehát nem egyből hat ez a dolog, tehát amikor megszületett a törvény és a rendelet, akkor ennek nekiállt az állam egyébként a, a mi közremékezésünkkel, itt a hajlékanál látók kénytelenek voltak ugye részt venni, és hát egy fél év alatt kiderült, hogy nem tudjuk megcsinálni. Tehát egyébként mi tudtuk ele, előtte is, hogy ezt nem lehet meg... meg és nem, nem csak azért, mert hogy se a nyomorúságot nem lehet betiltani, se a járványokat, se tehát egy csomó minden nem lehet betiltani, hanem egyszerűen azért, mert egy csomó minden hiányzik hozzá, hála Istennek, de például, hogyha egy haj, hajléktalan ember... De van az csak a harmadikat igen. idézik, az első kettőt akkor... Ja, <ja, <ja akkor... bocs, igen. Az, az első az arról szól, hogy, a, hogy az állam törekszik arra, hogy minden állampolgárának megfelelő lakhatást és a való hozzáférés biztosítsa. Ez az egyik, a második pedig azt mondja, az állam és az önkormányzat közösen megfelelő hajléktalan szállót biztosít azoknak, akik nem tudnak másfajta lakhatásban lakni. Tehát hogyha a hierarchiát nézem, ugye a harmadik csak a tiltás, tehát az azt feltételezi, hogy az első kettőnek működni kéne. Ez érdemes lenne közösen megvizsgálni, hogy működik-e akár a lakhatás, akár a hajléktalan szállók. És akkor még mindig ott tartunk, hogy ugye a kórházban, ha én megkérdezem tőled, hogy van-e elegendő kórházi ágy, akkor erre egy normális orvos nem tud válaszolni, mert először megkérdezi, hogy mi bajod van. Tehát hiába van az urológián hely, hogyha nekem mondjuk fáj a fogam. És hogy a hajléktalan ugyanígy nincs értelme annak, hogy akkor 100 hajléktalan ember van, és van-e száz férőhely, hely, mert főleg az utcán élő hajléktalanok elképesztő tömegű problémával rendelkeznek. Tehát itt az alkohol, a pszichiátriai, problémák, életvezetési problémák. Rettenetesen sok, de mondjuk még mondott ilyen egészség, tehát vizelettartási problémák. Külön, és ebből fakadó mindenféle devianciák, hát ez nincs hajléktalan szálló, meg tudja oldani egyedül. Tehát ezért ez a hajléktalan szálló férőhely is. Az egyeztetés, amit ti folytatottok, az végül is akkor azzal zárult, hogy széttártod a kezed, vagy széttártátok a kezeteket? Ez úgy, tehát amikor, most mondok egy nem valós, de példabeszédszerű történetet, hajléktalan ember szabályt azzal, hogy a, mit tudom én, a hősök terén fekszik, akkor a rendőr bekíséri egy szabálysértési eljárás lefolytató, Kormányablakhoz, vagy ilyen, nem is tudom, ilyen kormányhivatalok által fenntartott Igen. helyre, és akkor mondjuk a végeredmény az, hogy elzárják, mióta először megbüntették, közmunka, elzárják mondjuk 8 napra. Rendben van, mi van a 9. napon? Tehát ezt háromszor hajlandó valaki megcsinálni aki csak kicsit elmebetegben de egy egyszer elfárad, egyszer nincs értelme tehát mindenki tudja, hogy ennek nincs értelme ugyanúgy, mint hogy a rendőr beteszi az autójából, a pepisílt hajléktalan, beviszi egy hajléktalan szállóra ahol nem tudják bentartni jó, de azt mondják nekem, Vecsei, légy szíves, hogy te, mint szakember mit kezdesz azzal, hogy szembejön veled viszonylag rendszeresen ha hat évente, az végül is kérdése, hogy sok-e vagy kevés az, hogy Vecsei, figyelj, van meg ha nem tudsz úrá lenni a helyzeten, akkor én így fogok lépni. Értem, hogy így lép az állam. Egyetlen elvárásom van most is, és a, a levelek úton vannak a két illetékes, egyébként általam tisztelt miniszternek, tehát a belügyminiszternek és az, az emmi Igen. új miniszterének hogy oké, okay, rendben van, tudom, hogy nem tudják megakadályozni, tehát nincs nincs illúzióm, hogy ez most nem kerül be a szigorítása a, a törvénybe. Mit csináljunk? Állj, hogy érted, tehát, hogy tudod, hogy nem fog bekerülni? Tudom, hogy nem lehet megakadályozni, hogy Ja, hogy tudod, hogy nem tudod, igen, igen, igen. Tehát, hogy nem azért írok, hogy, jó, hogy légy szíves, meg, hanem azért, hogy oké, okay, meg fog jelenni, Ugye ez a... most minőségében azért egy másik helyzet, mert ami hat évvel ezelőtt volt, ott végül is az az izgálgaság, amit egyebek között te mutattál, az tudom, hogy ez nem a legmegfelelőbb szó, de most én 2018-án és 18. án ezzel éltem. Az alaprepotens magatartásoddal, ami van neked, elérted azt a célodat, hogy a dologból ne legyen semmi. Most úgy tűnik, hogy... Tesek... Nem, nem, nem, nem. Egy, nem. Tehát ez akkor is bekerült az alkotmányba, és nem lehetett végrehajtani. Tehát egyszerűen egy csomó minden hiányzik hozzá, és ugye ráadásul a hajlékkalásságról... Akkor ak én vagyok tájékozatlan. Eddig mi volt az alkotmányban? Hát ez, ez, a, ez a négy ok, amit előbb felsoroltam. Tehát közben, közbiztonság közben, emiatt az alkotmány 22. cikkeinek harmadik pontja megtiltja, hogy szerűen. A közterületem tartózkodik. Tehát például egy aluljáróban elvileg ennek ugye ott sok ember megy, ott ha az ember fetrenge a. Biztos nem, van nekem jól, de ez most lényegtelen, ez a mostani alaptörvényben benne van? Ez a mostani alaptörvényben benne van. Tehát van. Elnézés kérek van... azoktól másodperc, akik ugye elvárják tőlem, hogy nekem minden pontosan kell tudnom. Mi lesz a változás, az új szabályozás? Az, te... hogy nem lesz feltétel. Egyszerűen tilos az utcán jön. Pont. És ennek nyilván okai vannak, mert itt mindenféle bíróságért, tehát nyilván a jogvédők a Melyik szöveg mi erre változik? A harmadik cikkelyben nem lesz benne, hogy a közre. Én nem láttam egyébként a, a norma szöveget, tehát az majd szerdán a parlament előtt látjuk, hogy mi kerül be, de a, a, a politikai cél az, hogy ne feltételhez kötött, hanem alapvetően univerzálisan tilos legyen az utcán, illetve életvitelszerűen tartózkodni. Tehát nem közrend, meg nem közbiztonság, meg nem közegészségügy, nem lesz, nem kell hozzáérvelni. Aki az utcán él, az szabálysértés követel, pont. Az alkotmánybíróság, amit korábban elmeszelt, az mi volt? Az egy szabálysértési törvényben volt rögzítve ugyanez. Ugye, az, mivel ez átkerült az alkotmányba, ott már az alkotmánybíróság, az alkotmány megvan, ahol ahhoz kell a Jó, valójában, tehát a különbség az lesz, hogy miután a lehetséges kikerül. Valójában az a kérdés, hogy innentől kezdve az állam a törvény szigorával milyen mértékben akar fellépni azzal a jelenséggel szemben, amivel szemben korábban is felléphetett volna, de nem volt meg a diszkreciónális lehet. lehet. Volt egy mérlegelési okkör, ez a jó. Jog... Kör, vagy lehet, hogy nem mérlegerési jó kör, de a lehet, az kikerül belőle. Hát most az a kérdés, hogy ugye egy szűk ebbet nem tudtunk betartatni, hogy akkor a tágat, vagy hát tulajdonképpen a teljesen e, e, kitárulót hogyan fogjuk betartani ugyanazzal a rendszerrel. És ebben kéne nekünk, mert egyébként abban szerintem teljes egyetértés van, hogy az nem jó, hogy utcán élnek emberek. Egyébként az se jó, hogy sátorban, barakban, közművek nélküli, súfnikban élnek emberek, tehát ugye ez csak a jóléti erkéről, amit látunk, az a hajléktalanság. Amit nem látunk, azt nem hívjuk úgy, de tehát senkinek ne legyen illúziója, nem, nem Ez a jóléti erkéről, ez a szövege. Enyém. <gül> Gratulálok. Örülök, hogy tetszik. Nagyon. Na, hogy, mert, hogy, hogy a, Tehát, hogy igazából ugye, a, ami, ami, ami a, a, a jóléti erkéről látszik, az lesz a közbeszédben bent. Ugye a jóléti erkéről látszik a hajléktalan, úgyhogy ez nagy füstel megy. de a hajléktanszálló az messze nem a legrosszabb lakhatási forma Magyarországon. Tehát ott, ott lehet, hogy négy el laktok egy szobába, vagy akár is, de megvan a 6 négyzetméter emberenként, meg hideg-meleg a szekrény. Ezzel szemben szerintem nem túlzok azt mondom, hogy sok tízezer ember, sőt nagyon-nagyon alábecsültem, nem ír ezzel mondjuk a vidéki Magyarországon, hogy van neki hat négyzetméterre, hogy van fűtése, hogy van hidegmeleg meleg vize, hogy biztonságban van. Hogy, hogy, tehát igazából ugye ez, Áljászok, ez a... nem értettem, most kikről beszéltél? hát mondjuk a telepi környezetben élőkről, a falu széli házakban élőkről most nem azt kérdezem ezt, hogy... tőled, Vecsei, hogy egy átlagember számára aki átlag erkéről néz ö, számukra, akikről beszélsz a telep végén élők és azok, akik az laknak, azok egybevethetők-e vagy sem? igen, igen tehát, hogy, hogy igazából... egybevethetők kellene, hogy legyenek-e? Tehát igazából, ha, ha, ha azt nézzük, hogy, hogy ezeken a területeken születik nagyon sok gyerek, ugye most szeretjük, ha sok gyerek születik, és ez több rendben van, de azt is szeretnénk, hogy mondjuk a, azok a gyerekek, akik megszületnek, azok mondjuk tanuljanak megírni olvasni, szerezzenek szakmát, stb. Na, itt kezdődik a hajléktalanság. Tehát van, van, van egy nagyon szűk réteg, aki mondjuk nem örökli a hajléktalanságot vagy a nyomorúságot, mert a hajléktalanság az emberi nyomorúságnak az egyik, egyik válfaja, és akkor most egyszerűsítsük a célvesztettségre a a hajléktalanságot. Tehát azért hajléktalan, mert nincsenek céljai, nem szereti senki, ő se szeret senkit, tehát ez, ez nagyjából. Tehát akinek voltak valaha céljai, azok esetleg még egyszer fölrajzolják, a többiek azok nem fognak semmit fölrajzolni, tehát rehabilitálni se tudjuk, nincs hova rehabilitálni, ezért nagyon világos, hogy amikor ez a téma előjön, akkor nekünk egyből arról kell beszélni, hogy persze itt mi belenkázhatunk ö, szociális problémákat, de hát ezek nagyon-nagyon világosan el lehet írni, egyébként a hajléktalan stratégiáinkban, mert ugye kettő van a fiókban, ezeket világosan leírjuk, hogy a hajléktalanság az nagyon-nagyon kicsi csúcs. és egyébként nagyon világosan meg lehet mutatni az utakat, a hajléktalan karriereket, hogy honnan jönnek. Tehát ha akarunk erre valamit kezdeni, akkor hagyjuk a francba az utcán élést, és kezdjünk el megnézni, hogy honnan termelődik a nyomorúság. És akkor fogunk céltérni. Tehát, hogy legalábbis jó előttem. Itt van előttem a Magyar Mátai Szeretetszolgálatnak a honlapja. Hol található meg a te beszéded? Nem a honlapja, Facebook. Facebook, bocsánat. Facebook. Ki két nappal ezelőtti. De most szerintem akkor... Tehát az egy film. Jó, hát hát annak a hangja ellopható. Laci, Facebook oldalon. Azt kérdezem tőled, hogy ez a hat év, ez mivel telt? Hát én mondjuk a, ott az első egy-két évben még mindenek előtt főpolgármester úrral e, együtt prób próbáltunk elfogadható kompromisszumokat kötni. Tehát, hogy mit, mit lehet csinálni. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy teljesen jogos azoknak, a, hogy mondtad, hogy az egyszerű erkéről a világot néző embereknek az igények. Meg, meg van hogy... itt a június 15-én 12 óra 6 perc, Koloci. Figyelek. Na, tehát, hogy, hogy ez azt gondolom, hogy egy egyszerű társadalmi igény, hogy, hogy ne kelljen ezzel. Milyen mi a a helyzet a főpolgármesterrel való kapcsolatodról beszél? Mondhatom-e azt, hogy ekkor e tekintetben ez elfáradt? A kapcsolatunk? Nem, nem e tekintetben. Tehát, hogy, hogy egész ja. egyszerűen azt mondta neked a hatalom, Vecsei, te nem tudtál úrrá lenni olyan módon a hajléktalanságon, ahogy én szerettem volna. Nézz szembe azzal, ami most lesz. A, ez így nem hangzik el. Ezt én értem. Jó néhány évvel híet. ezelőtt, amikor volt egy nehéz beszélgetésünk főpolgármester úr, akkor azt értem, hogy menjünk ki együtt éjszaka. Kettesben. Nézzük meg az aluljárókat, hogy lát-e olyat, amit szerintem mi tök hülyék vagyunk. És akkor eljött velünk főpolgármester úr. Nagyon-nagyon izgalmas egyébként, nagyon izgalmas ö, ö, ö, séta volt. És a Blahalújda téren találtunk egy jól öltözött, hajléktalan embert, akinek tegyesen egyébként ilyen, ilyen neked való sztori. A, a hátizsákjában voltak tarlósról szóló cikket kivágva. teljesen abszurd. Tényleg olyan volt, mint megrendeztük volna. Kiderült, hogy egy óbudai fickó imádja a tarlóst, és ott beszélgetek 20 percig időnként fölpolgármesterül egy kicsit ilyen, ilyen, hát hogy sokat sejtetően rám nézett, mint akit ők amatőr és és majd most meglátjuk, és eljutottunk oda a beszélgetésbe, vagy akkor eljön velünk, és a férfi ilyen tized másodpercet azt mondta, hogy nem. Nem, és hogy akkor inni, menjen veletek hova? Hát egy szállóra. Aha. Mert azt is megbeszélték egyébként, ez a férfi azt mondta, hogy szerint jó az irány, ezért. minden, megdicsiert a között. és jött a kérdés, hogy akkor jöjjön, mi most elvisszük, és azt mondta, hogy nem jön. És akkor jött ez, hogy innét kezdve mit lehet csinálni. És? Semmit. Tehát valaki a Magyarországon neked azt mondja, hogy nem megy veled, és egyébként beszámítható. És egyébként nem kicsizs össze az aruljáról. És most mi lesz? Hát semmi. Ott, ott álltunk ketten és... Értem, de mi változás lesz most a adódóan, hogy kikerül a lehet? Hát, tehát igazából annyi, annyi lesz, hogyha valaki fekszik a földön, az már szabálysértés követel, és hogyha nagyon sok rendőrnek nagyon sok ideje van, és és ők, mit tudom én, szállítmányozzák, és amit most uh, Ulyás, uh, Gergely mondott, aki egyébként egy szerintem egy nagyon értelmes és világos talátó ember, hogy majd a rendőrök beszállítják a hajlik a szálurát. Ezeket kéne átbeszélni. Oké, okay, és akkor... Jó, én ezt tökéletesen ismerem, amikor azt mondtad, hogy egyébként egy nem tudom, milyen ember arra. Mi szükség van ilyenkor? Az azért, ember pró -pró -pró -pró -pró próbál disztingválni? Hát egyrészt, egyrészt nyilván szeretne az ember beszélő viszonyban maradni mindenkivel, de nem is... Nem is, csak, nem is csak ez, hanem az, hogy, hogy ezek kényszerek. Tehát itt, itt van a, nyilván van a háttérben egy csomó olyan politikai türelmetlenség. Nevez meg egy politikai türelmetlenséget? Hát egyszerűen megmérik a, a, a társadalmi elégedetlenséget. Mondjuk a hajléktalansággal kapcsolatban, és azt mondják, hogy itt van ez a tökéletlen szociális szakma, gyúrjunk rá egyet. Tehát ez, ez, és nyilván nincs hozzá konzultáció, és most, hogy kimondom a konzultációt, Hat évvel ezelőtt azért az nagyon nagy eredményünk volt tulajdonképpen most leginkább máltaiaknak, hogy ha emlékszel rá, akkor úgy volt, hogy megkonzultálják ezt is a társadalommal ezt a, ezt a kérdést is, a hajléktalanság kérdését, Igen. és akkor mi rengeteg levelet elküldtünk, bevonva egyházi vezetőket, hogy ezt ne tegyék meg. Tehát az emberi sorsokról konzultáljunk. És tulajdonképpen, a konzul... tehát bár az alkotmányba bekerült, de nem előzte nem meg egy, egy nemzeti konzultáció hajléktalanságról. És én ezt egy nagyon-nagyon fontos pontnak látom, hogy, hogy nem, nem lehetett szavazni arról, hogy nem lehetett kiszavazni az embereket a társadalomból. Szerintem, szerintem a, pusztán az, hogy ez nem történt meg, inkább azt mondom, hogy nem tudom, hogy mi történt volna még, tehát hogy milyen, milyen szavazásokat lehetett volna még. Én ennek nagyon örültem, hogy ez... ez. Én nem akarok érzelmi húrókat pengetni, akkor mindig akkor hogy az ember ezt, amikor azt penget. Ezt mennyire éled meg személyes kudarcodnak? Semennyire. Tehát már, már az, hogy a... Hát, most az ember persze járhat pszichiáterhez, meg pszichológushoz, de én azt gondolom, hogy tisztán látom a, az eszközrendszerünket, és én most már, a kérdezt az, hogy a 6 évet mivel töltöttem, mondjuk én 15 éve most már inkább vidéken vagyok. Tehát jó, a hát mi vagy most, mi a többi. A... Mi állt Mert állt akkor... ott látom a gyökeret, tehát én most az, azért, tehát elsősorban arról, arról beszélgetek azokkal az emberekkel, akiket itt egyébként többször is említettünk, hogy, hogy, hogy, hogy hova fognak születni a következő évtizedekben a gyerekek, mi lesz velük, mit kell ahhoz tenni. Jó, de valójában ő, akkor mondjuk, elhagytad a nyáját egy részét? Nem, hát szerintem az ember akkor, akkor jó mester, ha vannak tanítványai, és azt gondolom... Jó, de hogy. de én hagyj és azt látnám, hogy te vidéken vagy, amik az én mentorom voltál, nem egy jó és azt mondom, jó, hogy a ilyen hát... hagyta. De egy, mondjuk egy szociális munkásnak lehet összesen húsz ember, akit mentorál, ennél lényegesen több van, de ezt talán annyit, annyit azért belenéztél a, a szakirodalomba, vagy tudsz róla, hogy azért itt a budapesti hajléktalanoknak mondjuk a fele vidéki településről. tehát hogy én azért nagyon sok olyan emberrel találkozom, ami, aki, aki vidékről indult, és egyébként oda is kéne, hogy visszatérjen valószínűleg, tehát esélye nincsen arra, hogy egy budapesti környezetben És ő az nincsen. a tevékenység, amit most folytatsz, az valójában egy valamilyen megtartási program? Nem, nem, hát nagyon távol vagyunk, attól egyszerűen megpróbálunk megmutatni egy-két olyan, olyan számot, meg egy olyan, olyan világot, ami erről az előbb emlegetett jólőtérkéről nem látszik. De kinek? Tehát azt a fajta látható döntéshozóknak, a társadalom azon rétegének, akik... Akik, akik. valójában azzal foglalkozol, hogy ne termelődjön újra? Hát... Vagy ne feltétlenül termelődjön újra? Most próbálok óvatosan hát fogalmazni. Igen, és hogy, hogy kerüljön föl a, a, a, a, a tudat, igaz, hogy ez a probléma mélyebb, nagyobb, súlyosabb, sokkal nagyobb baj lesz, hogyha nem változik valamilyen. Visszajélek az idő, de a tisztában, mert ha le akarod rakni, tegyed, azt mondjad meg nekem, hogy milyen mértékben termelődik újra, vagy újra. A mondok, mondok, mondok számokat, jó? Tehát, hogyha ha a 300 legszegényebb magyar települést nézzük, akkor ott körülbelül annyi gyerek születik, mint az ország más területén egymilliós populációban. Tehát, tehát ugye 1,5-tized most a, a, a, a rátánk, a, uh -huh. a, a fogyási rátánk, ugye, mert hogy 2,3 körül van, ahol, amikor már nem halunk meg, már hogy a nemzet. Igen. És itt ezeken, ezeken a területeken is egyébként fogyunk, de ebben a 300 településben ilyen űrületes gyerekszám van. Hát mennyi a szám? Itt. Hát ilyen háromszor, háromszoros négyszeres. Uh -huh. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk három és 10 között uh -huh. a, a Na most a, ezeken a területeken vannak a legrosszabb iskolák, van, ahol másfél órát kell utazni az első gyógyszertávig, egyáltalán nem tanált szaktanárt. Ez hány embert ja, Ez a Ez területes. 250 ezer ember. Tehát azért mondom, hogy itt négyszer annyi eh, ember él egy másik területen, ahol ugyanannyi gyerek születik. Hol járunk az országban? Mondjuk, hát ez, ez mondjuk aki ismertet Észak-Magyarországon mondjuk valahol Heves-megyés. És te arról beszélsz, hogy majd amikor ezek a gyerekek felnőnek, akkor gyakorlatilag az ő ellenőrző könyvükben az van benne, hogy te édesfiam hajléktalanként tanulsz tovább. Igen. Tehát, hogy, hogy 2050-ben jó esetben 8 millióan leszünk, 20%-kal arányaiban kevesebb lesz a munkavállalókorú, és és nagyon-nagyon sokan lesznek, akik, ugye, akik most születnek, akkor lesznek mondjuk 32 évesek, és hogy ez a 20%-kal kevesebb munkaválló, munkavállaló korúból mennyi lesz az, aki dolgozik, és mennyi az eltartott az az, az jelen pillanat most ő Ez egy Én... tudományos program, amit te gyártottál, vagy pedig ez egy milyen program, aminek keretében különböző helyi notabilitásokkal beszélsz annak érdekében, hogy ez a populáció ne feltétlenül csökkenjen, de ha, ha vagy, tehát nem a csökkenésről csupán, hanem az ő lendű, vagy jelenleg kapcsolatos ö, problémák másféleképpen legyenek kezelve. Hát ez tulajdonképpen ugye 2000 két, kétezer mikor is, 2004-ben talán kezdtük Tarnabodon. Uh -huh. És most rálátunk mondjuk 700 településre. Ez azt jelenti, hogy gyakran megfordulunk ott egy, egy gyerekesélyprogram keretében, és tehát olyan, olyan mennyiségű adat van nálunk, meg, meg tudás van nálunk, hogy, hogy hát tulajdonképpen kutya kötelességünk ezt, ezt a tükröt minket folyamatosan mindenkivel. Még Most nem politikusokkal sem. Tehát, hogy igazából mindazokkal, akiknek a hangja hallatszik, akik a jóléti erké elején ott a korlát körül állnak, akik a meg a véleménye számít. vagy meghallgatva? Szerintem meghallgatva, meg vagyok még megdicsérve, és egyelőre mondjuk nincsenek olyan döntések, amik, amik ide szükségesek lennének. Tehát mondjuk a, a, a, az oktatás területén, vagy a születés körüli időszak területén, tehát mondjuk a nagyon íres védőnői hálózatnak az ottani fedékenységének a kiterjesztése, Kérdezz, hogy van, van olyan kétezeres település, ahol ezek egymás melleti települések a mellette lévő tízezres településen kevesebb gyerek születik, mint ott a kétezresen. Hát nem volt nehéz kitalálni, elmondta. A, a, de ezek egymás melletti uh -huh. települések. Hát ekkora különbség. A, és mondjuk ez, ez egy, a kétezeres településen, aki ismeri ezeket a számokat, az, az fel fog sikítani, 70 gyerek születik egy évben, egyetlen egy szülés sem problémamentes. Amikor a védőnőt megkérdezed arról, hogy, hogy de mit, mit lehetne tenni, hogy ne legyen ilyen rettenetes, tehát hogy száz százalékban problémás szülések vannak, akkor azt mondja, hogy az egyik legfontosabb lenne a görcsordó kup, És ilyenkor te sikítasz Tehát, hogy ezek hol hallatszanak, vagy amikor, vagy amikor itt sikítozunk a budapesti közlekedésen, hogy, hogy van, ahol egyszerűen, ha busz lerobban, akkor az nem jön többet. Tehát nincs, hogy majd jön valamelyik másik, vagy a... Tehát, hogy... De ez, ezek, ezek valóságok, amikor nem kéne menni a... Értem, tehát, és azt gondolom, hogy a, nekünk erről kéne beszélni, hogy amikor a buszpótló 5 percet késik, akkor itt mindenki a főpolgármester fejét követeli, hogy ez egy, ez egy osztályon felügyi Magyarország, amit Budapesten látunk. És egy nyugati aluljáróban lévő hajléktalannak tízszeres túlélési esélye van, mint egy boborsodik mint egy kisgyereknek télen. Tehát, hogy, És ezekről kéne Eb, akkor, amikor ez felmerül, akkor nekem az a kutya kötelességem, hogy miközben természetesen tudomásul veszük, hogy a, a, a, a politika csinálhat ilyeneket. Nekünk ezt ilyenkor el kell mondani, hogyha tényleg be akarsz szavazni, tényleg azt akarod, hogy ne legyenek tömeges ez legyen után, az elején, vagy ez legyen akkor, a végén. Ha miközben ezt is csináljuk természetesen, csináljuk, hallgassd meg azt, hogy mit kéne ahhoz tenni, hogy 30 év múlva ez a kép legyen, vagy ne feltétlenül ez a kép legyen. Ez, ez a mi missziónk most. Nem lesz rövid viszony. Nem, nem, De nem is gondoltuk, hogy az. Hogy vannak az elemeid? Micsodák? Az elemeid, hogy vannak? Mm, jó. Jó, hát most ez, ez, ez most nagyon nem hiányzott, mert most éppen ezzel a 300 településsel jól elvoltunk voltunk 10%-ban. És most ez nagyon-nagyon ez, ez sok egyensúlyozást kíván, kíván ez, a, ez a hajléktalan ügy most, hogy. Hogy senkit ne sértsünk, de, de legalább a, a lehetséges legkevésbé érthető. Tehát te arról beszélsz, a mennyi... hogy ott már vannak olyan eredmények, amelyeket nem szeretnél kockáztatni azzal kapcsolatban, hogy ezzel a mostani módosítással kapcsolatban élesebben fogalmazol annál sem, mint amit Ez... egy politika szívesen hallana. 30 éve dolgozom ebben a szakmában, tehát ezt már megtanultam, de vannak nyilván olyan mondatok, amit még akkor sem hallanak szívesen, hogyha lehalkított de ez nekünk meg ilyenkor kötelességünk, tehát hogy egyszerűen van, van, vannak dolgok, amiket muszáj kimondani, hát most ez sikerül. Nagyon na, dolog, hogy a telefonszámot benne van a telefonkönyvben. mert nem mondom, hogy repes hogy a lelke annak kapcsán, eh, amiről beszélünk, de hogy én az, tehát a teljesen nyilvánvaló, hogy, hogy ugye a, a púzna vége az, ami a ami a Blahalújzatér, vagy a Deák tér, és amiről te beszélsz, az a gyökérzet, és hogy ugye az egésznek a megváltoztatása az nyilvánval, és ezről ugye rajtad kívül itt az égértevilággal senki kisebb beszélt, és senki nem tudott erről így beszélni. Az pedig az ember csak vágyja, hogy ebben a... a tehát ott, amiről te beszélsz, ott történjen olyan, amiről azt mondod, hogy érdemes volt. Tartasz ott, ahol azt lehetett, ezek szerintem, am amiben azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy, hogy nem hiába való, amit csinálsz. Vannak, vannak olyan találkozások, én elég sok ember elviszek magammal. És ugye, tehát mondjuk egy, egy kétórás órás autóút lemegy egy kétórás órás autóút a, a, a mély, mélyre merülés után, az nagyon sok minden tisztáz. Jó, én ezt tökélete, tökéletesen értem, de az, amiről beszélsz, a kúpról vagy a védőnői hálózatról... Jó, um, ebben, mi, ezt, mi ezt folyamatosan modellezzük. Tehát ugye még most, most tartunk például ott, ugye nagyon sok éve csináljuk a, a, a, a, a, a, a látásajándékba programot. Sok éven keresztül a Szalai László doktor úr vezette a programunkat, most megpróbáljuk kiterjeszteni. Ez azt jelenti, hogy ezekkel a területeken tíz gyerekből kettő nem látja a táblát. Ez 20 hogy Most ennek, ennek tulajdonképpen közelébe jutottunk annak, hogy, hogy, hogy hogy lássák a, a táblát. Ezek nagyon-nagyon nagy dolgok. Tehát az, hogy ezt meg tudod mutatni, tudsz róla beszélni, értik az emberek. Egyébként a társadalom is érti, hogy ez kötelező, ez nem ajándék. Bár mi azt mondjuk, hogy a látást adjuk ajándékba, de a gyereknek egyébként ez jár, Akár, akárhova született. Ha nagyon önző vagyok, akkor is azt mondom, hogy ne, nekem, nekem érdekem, hogy ő lássa. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek nagyon jók, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ugye akkor, amikor a családról beszélünk, akkor, akkor ugye nekünk van egy nagy nevelőszülői hálózatunk, hogy az állami gondoskodásban felnővő gyerekeknek a lelke, meg a családban felnővő gyerekek lelke, hát legyünk már józanok. Tehát nem lehet itt az ítéleteket meghozni majd, amikor húsz éves lesz, amikor már tulajdonképpen a, csak a deviancia létezik számára, de a büdös életben nem szerette soha senkit. Tehát, hogy, hogy, tehát ezek olyan alapvetések, amiket valakiknek ki kell mondani, és ott, amikor saga van, színe van, tehát nem, nem tudományos konferenciák van, hanem amikor ott állsz bokáig a sárban, és nézelődsz, hogy vajon innen te tudsz-e mondani? Akkor ezt jól értem, akkor ez végeredményben pénz, de alapvetően nem pénz, hanem hozzáállás kérdése. Tehát akkor, amikor tervezek, akkor tervezek-e azzal, ezen területek kapcsán, amiről a beszél? Így, így van, arról nem beszél, hogy iszonyatosan sok pénz megy el itt. Egyszerűen és valamelyest rossz, rossz irányba, kicsit sok a konferencia, de lehetne egyébként mondjuk ott beszélgetni, tehát, hogy, hogy ez olyan, mintha egy hihetetlen forradalmi ötlet lenne, hogy amikor mondjuk a nyomorról beszélünk, az a konferencia a nyomorúság félén legyen. Balogjunk és mondjatok jó megoldásokat. Nem, nem azt, hogy kiállok a Kossuth-téren a hordóra és követelem, hogy meg kell újítani, hát ki fogja megújítani. 30 éve kiabál valaki a kosúttéren, hogy mit kellene valakitnek valamikor csinálni. Oda kell menni, meg kell csinálni, és meg kell mutatni, hogy megcsinálható, vagy nem csinálható meg. De meg kell mutatni. Tehát a mint az egyetlen, ami ismételhető, a szó is ismételhető, csak nagyon nincs. Mondj egy dolgot, amiben azt érzed, hogy érted már azt, amivel kapcsolatban annak lehet második, harmadik, negyedik, ötödik lépcsőjön. Hát... Olyat, ami univerzálisan megváltoztatta volna a dolgot, olyat nem. De hát azért én én öt évig voltam miniszteri biztosok, nagyon-nagyon sok mindent meg tudtunk csinálni. Tehát az utcai munkád, a biztések... Ezt én értem, a... de most arról beszélek, tehát amiről elő, a 300 a... településről beszélek, ami, ahol te hát, azt mondod, hát, hogy, hogy... Igen, tehát hogy a az forráson az kéne változtatni. Az... A két, két, két, év, két évvel ezelőtt megtörtént az a csoda, egy Fidesz kormányzat alatt, hogy kormány határozatban kérték fel a Máltai szeretet szolgáltatót, hogy kiszabóztatóra esetében segítsünk, mert, mert nem megy. Egy kormánybiztossággal nem akarnak megajándékozni téged, vagy ez nem annak a kérdése? Nem, szerintem nem, nem feltétlenül szükséges. Tehát, hogy nekem itt nagyon sok dolog van a, a, a terepen. Tehát az, a, és itt tulajdonképpen ez alatt a két év alatt a, a belügyminisztériummal elképesztően sok mindent megtanultunk egymásról. Tehát nagyon-nagyon izgalmas volt. Most volt először az, hogy nem, nem a kormányhatározatot láttuk, meg a, annak a mindenféle végrehajtását, hanem ott ültünk az asztalnál, és azt éreztem, hogy átjön, amit mondunk, hogy élvezik. Tehát, hogy végre csináljuk, együtt csináljuk, ott vannak a képek, értik azt, hogy, hogy mitől csökken a bűnözés. Hogy nem feltétlen rendőr kell, hanem ha mondjuk, mondjuk, ha a az embereknek az életét mindenféle aktivitással, akkor nem lesz rá ideje. Hogy, tehát ilyen, nagyon alapvetések, hogy a zene, a sport, a játék, hogy az hogy tud a gyerekek életében úgy fölszívódni, hogy eredményeket hoz. Hogy Hát én azt látom, és az, hogy most, mit, mit tudom, én a 300 településről beszélhetünk, az, az azért van, mert hogy itt, itt kicsit közelebb tudtuk hozni a problémát, a tapintatóvá tudtuk tenni a teljes megértettük a nyomor és a szegénység között, a különbséget, a, a küzdelem és a céltalanság között. Tehát hogy egy csomó olyan dolgot, ami egyszerűen szükséges ahhoz, hogy, a, hogy az agy új irányba kezdjen gondolkozni. Most persze ez egy perc alatt elpukkanhat, tehát egy csomó minden most jelen pillanatban vannak a erre figyelnek. Jó, magyarul arról beszélgetünk, hogy habár most a figyelem középpontjában ez az alkotmány vagy alaptörvénymódosítás van, az, amiről most beszélgettünk, alaptörvényben nem foglalható, ettől függetlenül, ha ez nem tiszteletlenség az alaptörvényen szemben, mégis sokkal fontosabb. Igen, azt van, de emlékezően, amit az elején mondtunk, hogy a az alaptörvénynek nem a 22. cikkeinek nem csak a harmadik pontját, hanem igen, a igen, igen. Itt ézzük, ez közszolgáltatások és lakhatásról szól, amire az állam törekszik. Én szeretném most ebben a szomorú pillanatban a hangsúlyt lehetetni erre az első pont, hogy erről beszéljünk. Még ennyit el, hogy hogy vagy? Jól, abszolút jól. Futok, szokom azt, hogy a egyre kevesebb gyerek van ott. Mennyi van? Egy ez este. este nem tudom, hogy hány szeretkenyeret kell vágnom, egyébként meg teljesen jó vagyok. Hány, hány gyerek van még otthon? Kettő. Hát o, mennyire otthon vannak időnként. Este megkérdezem, hogy miért nincs itthon, és akkor mond valami szerint elfogadható választ. De, de, de akik kiröpültek, azok, azok a vecsei nevet mind, mind viszik valami hihetetlen magasságba. Tehát valamit, valamit tud ez a család? Hát van benne gyomorgörcs azért bőven... Hát, figyelj, a, a gyomorgörcs az egy másik dolog, gyomorgörcs, akkor is lehet, tehát érted? lehet, hogy a Beethoven apjának is volt gyomorgörcse, de mégiscsak a Beethoven volt a fia, lehet, hogy nem, nem szeretnék ennél nagyobb baromságokat mondani, de nagy, úgy tűnik, nagy, hogy nagy egy, élmény, egy nagy élmény tehetséges élmény. fészek alját sikerült a feleségeddel összehoznod. Igyekeztünk. És ha nem igyekeztetek, akkor a sors mégis, vagy az Isten kegyelme az így ez az igyekezet, és egy Istennél van itt. Az a bizonyos fénykép, amit kaptam tőled, az továbbra is kint van a szobán falán, az a rácsos kép. Örülök. Örülök, hogy hallottalak, sajnálom az apropót, de nagy öröm volt hallani. Ilyenkor szoktunk beszélni legalább. Viszont kívánom. Ez a bizonyos felvétel, amely a Facebookon van, a holnapi műsor kezdetkor lesz, tehát holnap még később fog beköszönni, tehát valamikor... Hány perc, Laci, mit mondta? 12 és fél. 12 és fél, tehát valamikor fél-nyolc után lesz. Tehát Laci, akkor tehát úgy lesz holnap, hogy hírek, szignál, zene. és utána a vecsei. Szó nélkül. Szó nélkül. Haza. Szó nélkül, Szó, nélkül. szó nélkül. Hát Nem hiszem, hogy 9 óra 18 perc van felajánlja a lehetőséget annak hogy bárki megszólaljon, de 0614890999 és egy egy hat egy Nem muszáj, hogy a mecseivel folytatott beszélgetés legyen az utolsó, vagy az én hangom, amely megszólal utána. Tehát van bőven lehetőség, ha van bárkiben bármilyen mondandó, hajrá! 061 4890 és egy. Tényleg, nyitva van az aranykapu. Van bennem késztetés, hogy mondjak egy mondatot, de azt is csak akkor mondanám, hogyha valaki telefonált Tehát akkor úgy lesz, hogy hírek, szignál, zene, zene végén becsei, utána jövök én. 061 és 06 egy először. 0 6, 1 4 4-8-9, és 0 6, 30 6 6-7-7, 1, 1, 1 másodszor. 921, van, úgyhogy a közebb 930 kor tudok elmenni. Ha csak most azonnal el nem megyek. Mit választanak? 061, 489, 0999 és 063677161. Én bekészítettem a zenét, önökön múlik. Ilyet egyébként az ember akkor tapasztal még, amikor bekapcsolja ezeket a tudom is élni, hogy most itt van ez a csodálatos ízé, még elvihetik, de uh, tudom is, meg van ilyen, hogy van itt egy rajz, annyi különbség van, még három másodperc itt van a kezemben, ez a rengeteg pénz még elvihetik, de ez nem az a műsor. 9 óra huszonkettő perc lett, mit tegyek? Tartsam a szavamot? Én elkezdtem pakolni, és a Mercy is mindjárt kiveszem. más téma, Ilyet, hát úgy látom, hogy nincs igazán téma. Elnézést, hogy nincsen téma, tehát legközebb kétszer fontolja azt meg, hogy betelefonál le, vagy sem. Hát, nincs téma. Ez elképesztő. Tényleg nincs téma. És arra kérem, hogy ne telefonáljon be, hogy pontosítanak. A mai misor iránt ekkora tiszteletlenséget tulajdonítani, csak egyszer lehet. Ennyi. Köszönöm a lehetőséget a civil Rádiónak. Köszönöm Csorvaláccónak a közreműködést. Örök a figyelmet. Döre. Fiala Janos Kuka, gmail Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha ez nem volt az utolsó, akkor megmaradt kísérletinek, és holnap valamkor félnyolztájéken is találkozunk. Hírek, Szignál, Zene, Vecsei. Utána én. Visszont a lászom. De repont, fél a